Na Panské! Na dámske! Som teda dalo začiatku. Na Dámské! Na Panských je plno! Na Panské! pekné chlapci, na Na <laughs> fajku! Do Dočakárňa na <laughs> fajku! advokátne, venujem sa trestným veciam. Obkonek, ja vždy mh. radšej ľuďom pomáham nižšími daňami, klasmi, z ktorých sa smejú, alebo... Že to je náš klubový tým, hráč. Klubový hráč. A začína sa podobať na, na Snehuliaka. Asi Pristávaj pôjde kontroly, do jeho klubu. Priberá, alebo pôjde na barterí, poražku. Alebo sú to bežné prevádzky. Za <sus> chvíľu ľudia riešenia. Pukne, pukne. Do To, čo však sme videli aj dnes ráno, je pre mňa veľké rozčarovanie. Pretože už tretí týždeň vidíme tlačové besedy o kajúcníkoch, z toho sa ľudia nenajdia. Blížia sa daňové priznania a treba nám riešiť malých živnostníkov, aby do 10 tisíc eur neplatili odvody a dane sa na nás príde s revolučným riešením. Viete, že je to naša téma. Takisto treba pomôcť ľuďom s vyššou čistou mzdou. Počúvame požiadavky bezpečnostných zložiek policajtov, že nedošlo k valorizácie miest. Máme mm. nefunkčnosť obvodných úradov, dokonca tu hrozí, mm. že katastre budú pod správou alebo pod vplyvom aj notárských úradov. A mohol by som pokračovať. Čo sú vyššie tri témy? No áno, treba povedať, čo bude. Je tu dobrý ten titulok. Nemôžem z neho otrhnúť oči. Pán predseda vlády, z nájúcnikov sa ľudia nenajedia. Chleba z toho 10, nie je. Ani výplata. Ja som si myslel, že ten je chleba jelena. je za výplatu. A, ministerstvo spravodlivosti. Výplata, ja robota, istota. spravodlivosti Za dva roky sme mohli už pripraviť komplexnú reformu trestu. Čau, Andrej. Maj sa krásne. Tak Čau, nezabudni zaplatiť členské, Andrej se mi zevracet? Děvčko, že k tomu dítě musíme pokračovat. Krado. Fuj. Fuj. Fuj. Fuj. Fuj. Fuj. Na Na na sú Na čo? Načo? čo? Na A si ma inspirovala a preto... Na to! Preto púšťam túto pesničku ako prvú. Noba, ktože vyházal chlebom? To mu treba veriť. Kámeňov lepšie trafíš. Kátikové hity. Samozvaná! Krivé slova tvorí Sistémová Polarita Nech už pekle zhodí Aj doma Aj, aj, aj Aj, aj, aj, aj, aj, aj. aj, aj, aj, aj. Žia žiadané je, nemysie na sič nevnímať, netvorita a nejelyčav. Nie sme oni, bez nich nie sme by. Ich hlasy sú naše, naše životy sú ich. Omena je ilúzia, istota, výplatná, robota, stabilita, tomu nemá vericha. Naša je však inúzia, většina z katarí, istota, spolila sa slobota, istota. Výplata. Výplata. Robot. Nacho. Nacho. Natto! Si gitarista. Kto je gitarista na tomto kanáli? Natto! Natto! A ATO! No, je, no. Dobre, tak je nedela, v nedelu sa nedelá. no a v nedelu sa na panskej chodí na slobodný vysielač, trošku sa ešte pozabávať, trošku ešte si oddychnúť, predtým, než zajtra budete na to. Áno, všetkých vítame na našom dvojhodinovom kolotoči zábavy, poďte po, sa s nami točiť, môžete pri tom sedeť, ležať, čokoľvek robiť, hlavne nás počúvajte a, a zabávajte sa. Prečo my sa Poďme sa Ale ja som to tu už dávno navrhovala, že vytrhneme tie mikrofóny a môžeme tu normálne pochodovať my s nimi. Chodí, ako... Ale stále si mi to neumožnil. Bude to ma počkať. Možno, možno, že vysielame už posledný raz. Budeme to vysielať. vysielať. Budeme... Ty máš dolár, ja mám mikrofón. Čo? A naopak? Počkaj, to s môj mikrofónom chceš hodiť. <laughs> <laughs> to môj mikrofón chceš hodiť a takto vlačiť, podľa ja, vieš čo. Aj, aj. <laughs> Spolpona ťahujem. <rý> Sú <Sôbaj> dlhší. <rý> sa po tej zime. Dlhý mekíš, dlhý mekýš. <rý> Dobre, tak vítajte. Poďte sa trošku ešte pozabávať. Ideme, čo ideme robiť? Čo tu ideme zase riešiť? Koho? Koho dneska poriešime? Politikou. Koho? No. Politika stojí za prv, čo sa vo svete deje, tak to je úplne, že katastrofa, to ako to nechápem. Neviem, koho máme dneska v čakárni si ma... <rý> inštiroval <laughs> na tú otázku, že, <laughs> že, že, že, že, že v tom týmse to funguje tak, že tam je tam je čakareň a tí, čo čakajú v čakarni, čakajú na fajku. Na fajku, ne? Lebo, lebo, lebo som, pripí, pripínal teams. som pripínal Teams, tak bol George, ten bol prvý tam a Juro, Juro, Juro z Konga sa ako si nie to nehlásil a potom položil a potom volal naspäť. Ale počkaj, ja som dostala potom takú inšpiráciu, že kuknime sa na to zoznam Počkale, tom teamse, ja tu a dopol, že, že by sme dopol, niekoho ideš, náhodne ideš, vybrali ideš, a že si ho dáme do tej čakárne, nech čaká na tú fajku. Ja to dopoviem. No a Juro potom volal naspäť z Konga a tam sa ukázalo, že volá Juraj z Konga a tam bola, že, že fajka, akože, zafajkať mu, alebo zrušiť. Tak sme mu dali fajku. No a Katika napadlo, že by sme mohli niekoho vybrať a zavolať niekomu tak chceli sme, no? Ale všetci sú, že bez, bez čakania na fajku. <laughs> všetci sú ty, akí sú to, počkaj, opak, aktívneho je... Pasívny. Pasívny. Okay. Pasívny. <laughs> Čakači, no. Všetci sú v tej pasivite a čakajú na zázrak. Kedy si bolo, no, ke bolo také hlasenie v rádiu, že na hraniciach, že, že keď sa do Rakúska, do tak takže na prechode, ja neviem, ako je to pri Bratislave pri Bergu, no. či to, že, že tam vás odbavia za 10 minút. Hej, <laughs> keď som to má na chude, idem sa tam nechať odbaví. Tak to sa neoplatí za nie do tej čakárne potom. <laughs> a je, je to, a, no a možno by sme zvyhli skôr vyfajkali. <laughs> to je dobre. Aj, aj, <laughs> ja, takže. Musíme si to rozmyslieť, aby tu mal nejaký zmysel, že? Ja. Ale je to celkom zaujímavá inšpirácia. Moja fantázia hneď zapla. Budeme, budeme. Vyskáte <laughs> záleží, kto by fajať. <laughs> no však to, to, to prepojím aj s tými mikrofónmi, túto čo budeme pobehovať a ťahať za mikrofóny, za, za šnúry na mikrofónach. <laughs> no, Ten môj mikrofón, myslíš. Ten môj mikrofón, myslíš. Ne? Dobre. A neviem, už, už, som, už som máš moc... Fantazia. Dobre. <try> <try> tak, čo nás dnes čaká? Privítame tu na Chalanov, tu, aj, ďu, Ďura z, Americ z Americka aj a Jura z Ponga. Čaute, Kalani. Čaute, naši stáli, stáli spolupracovníci, to som niekde čítala, že, že takto sa to oficiálne uvádza, že, že stáli spolupracovníci. E, spolupracovníci? Hlavne. <try> <try> to je, man, je manželstvo, tak môžeš popísať spoluprásovníci. S manželkou prežívame krásny život, že chodíme každý, buďka, že chodíme na večeru a tak, a že, a že vôbec sa nehadáme a že ja chodím v a manželka v sobotu. Ale toto to, to, to sú v prvom rade naši priatelia a v druhom rade nám tu nahrávajú na smeč. Tak. Smečári, nie smeťári. Nie, <laughs> smečári. Nie smeťári, ale smečári. Nie, mečiári. Dobre trošku k dnešnej organizácii Vysielame. vysielame kde na Facebooku, už ako klasicky, no na YouTube sa nám ešte nenazbieralo 50 čakateľov. <laughs> <laughs> Stále čakáme, ešte čakáme, že by, že by sme tých odberačov nejakých ale, potrebovali. Ale už ich je 41, už len 9 nejakých posledných potrebujeme, aby sme mohli vysielať aj z YouTube, a už to by možno aj potom aj z lepšou kvalitou, aj trošku inak. A, a čo ešte? Ešte vysílame na, na tom Facebooku chudáckom a, a vysielame vysielam ešte na Teams a to všetko robíme len vo vlastnej režii, akože to vôbec nemá s vysielačom nič spoločné. Je tak? Áno, áno, to je, to je naša aktivita súkromná. To je naša aktivita, aby ste mali lepší zážitok. No a čo ešte? Ešte, ešte tu máme Teams, ešte tu máme ďalšiu vymoženie. A tá Veta Čakareň! <laughs> Mame, máme tu Teams, Máme tu Teams a na ten Teams sa môžete pripojiť ja som na slobodnom vysielači, keď sa na tým cestnete slobodný vysielač, tam si dáte, že, že prihlásiť sa alebo niečo, tak ja vás tu príjmem a uvidíte tam tú našu schônu. Tam máte napanske nadámske a tu sa chcete vidieť aj, aj s kongáčmi, aj s Amerikancami. aj neviem ešte, kto sa k nám <laughs> Počkej, počkej, teraz mi napadlo, že ak sme odchádzali do radia, tak, tak moja mama volala a pýtá sa, že už, už sa chystáte, na Vyšetrenie a ja ona myslela, že vysielanie a to sa teraz prepojilo s tou čakárňou. Tak som si hneď vyšetril prostatu. A <laughs> to niečo jeho takého, súvka. Súvka, ja ti dám, ja dám súvky, poďme príde. Moja mama. Ja ti dám súvky. <laughs> No a čo som to skončil? A že na tom tým týmse proste, tu sa prihlasne a slobodne vysielaš, tak sa tu môže, môžeme sa tu vidieť. Obrazovku mám veľkú, ja neviem, kolkátka to je 24 alebo kolkátka palcová, čiže na každý palec, keď tu dám jednoho. Mám čo? ti zmerať? Čo, ja obrazovku, <laughs> hovorím, ty. <laughs> tak sa nechval. <laughs> obrazovku. Za, do, zo spolu vstáže. Á, uh, uh. ah, na lolo. Uh, dobre, dobre, <laughs> môžeš byť. Môžeš byť. Dáme. Dobre, takže, takže toľko na tým kdo byť. No a, a o to všetko asi. Čo tu ešte robíme? Gratulujeme. Ja, Hľadáme túto tú tajničku, ktorú sme vám už od minulej relácie trošku stiažili. Lúštime tajničku a máme teda aj doplnkovú tajničku alebo takú menšiu tajničku, ktorá má jeden riadok. To už ste si minulé vysielanie nacvičili, takže už no. vám to pôjde ľahšie. Oni ste to mohli vidieť aj na tej našej stránke, na skupine, na Pánske na dámskej. Ja vám povedať raster? že daj však, ale však tam to vidia, kto nevie, kto len počúva, kto nemá Facebooky, tak nechá páči. Takže, tajnička má raster 3x16, to je dokopy 48 48 komôrok, v tváre štvorčeka, bložnička krúžku, hviezdičky Zostajme pri tých štvorčekov, lebo však keby ma taký taký vyťahaným mikrofón, tak nebudem poďať. Koso štvorčeka? Ja padl. Taká, taký, taký v tým by ja že keď som sa oženil, tak maželka mi pohľadila vlasy v momente sa postavil tak. a dneska ma pohľadí po vtákovi a postavi sa v vlasy. <laughs> to sa aj tak prasú ruky dí nepovedali že po triazami oni Aha navšak, no sa hladká pri tom aj treašek Tak dobre tak nechaj po A v závere rýchlejšie môže Áno a ta druhá doplnková taňička je teda jeden riadok a má 17 komórok 17. Teraz si ma tu trošku oklamal Ale ako sa štôrce. čo som ťa oklamal No alebo tak tak to je to 16 a takto je to 17 je dobre dobre dobre dobre takže 17 Tu prepač 17 no písmenok bude mať doplnkovať tajnička beriem pripomienku na no budúceti, to upravím presne no <laughs> gratuláčky, no zajdeme gratulovať ešte tuto k meninárom, kto má meniny tento týždeň je to tam toho bohato alebo akýkoľvek sviatok a môžu byť aj narodky no jasné jak bohato, však môže byť len 7, nie? kde môže byť 7? No každý deň má jeden narodeniny. Ale jak jeden, no, však my, ako tu, my, tu ma, my tu máme, je narodeniny, a prečo len jeden? Vieš, však... koľko je ne, ty jeden? Jediný. Čo to dramatizuješ zase? No ako však, toľko my máme, čo sme ponachádzali, my že My máme až... doplnkový kalendár. Tu sa normálne sa zabúda na niektorých ľudí, ty. Buď rád, že sa volá Žuro. Ja, ja môžem byť spokojný, že som palú a že aj keď sa tam tlačíme v jednom, v jednom mene či v jednom onom. Páčka, dneska tu máme také meno, čo mi tam padlo oko, že, že Kunigunda. Kunigunda dokonca nejaké. <laughs> kunigunda. No. Pristávali. Ja, či to nebude Žoržová milenka. Ja, Kon... <laughs> Yeah. No, dobre. a potom tu žehlíme žehlíme, kto si čo pokazil minulý týždeň dokrkoval, tak vyžehlíme mu bez pukov bez pukov, iba plantavé gace zostanú a pekne na voľno tomu zostanú dokrčené puky, tak bude bez pukov takzvané vetraky no, pla plantiaky, plachtiaky plachtiaky mu dostanú no, a... a kontakt asi povieme jeden druhý a máme to vybavené a rýchlo prstý dneska nedáme Rýchle, no. že ako rýchle prsti. do tve minule dali tú tajničku, predsa? Aha. Nie, áno. Nie, áno. Dobre, tak rýchle prsty zatiaľ necháme na pokoji. No, ja, ja som mala tú výzvu, ale tak sme sa nejak na tom nedohodli. Výzvu, daj, vyzývaj. Že je tu určite dostatok fanúšikov Žemle v Jaternici, Jaternici v Žemle, a kto by nám poslal nejaké legendárne výroky, tak by sme boli vďační, lebo chceme ich použiť niečomu. Katík by to chcel použiť <súdňujem> a chceli, chceli by sme ich tam popchať takže kto má niekde nejaké odkazy alebo, alebo niečo nahraté od jatiernice, tak sem sa s tým ako také ako v podobe, veď dajme akože príklad akože, že nerozumiem tieto krajine či ako to... Áno, krajina, kde sa ľudia nebudú bať umierať a podobne Také, také výroky, alebo kľudne môže byť aj, aj z tej autobusovej zastávky kde sme, teraz, sme sa teraz vrátili z výletu a už nezmokli sme a sme tu, sme nezmokli No, sme nezmokli. Nezmokli. a sme tu A, a počuli sme naživo aj, aj, aj pučúť. Pu, pu, pu, pu, že mu v jate ríšiť. Hlasičku zástavok. Hlasičku. S na... doživotnou rentou prezidentky. Ja som normálne čakal, že nám, že nám ešte príde pozrieť lístky nejakých. Uh, <laughs> Dobre, tak robím bodku s tými kontaktami. Telefon. Pionier stojí v domčeku, zvoní. Počkaj, sme ich Áno, zvoní, takže zdvíhame. Čo vám tam zvoní? Áno, zvoní a zvoní to na čísle 048 381 01 01. Potom máme mailovú adresu, ktorá chce napísať, poslať vtip alebo potom nejakú tú gratulačku, že máme niekomu pogratulovať, tak na mailovú adresu studiozavináč Zavinač slobodný vysielac. Ja som samozrejme písmenka za tie vtipky, ktoré chcete dosadiť do dnešnej. Lúšťovky. Kryžovka to nie je, nekryži sa nám. To. A môžeme ísť na kalendár, nech to odcipa. A ideme na kalendár, tak poďme na to. Dneska 1.3., 1. 3. 1. 3. 1. 1. marcový, jarný, ja ešte nie jarný, ale už sa mm. blíži, už sa blíži. Už sa mi to blíži. No? 1. <smBoř ScUp> marec. <devastated> marec mesiac knihy. No mm -hmm. to je ten šalený apríl? <laughs> Bude aj <simultaneously> <laughs> apríl, neboj sa. <decreases> <laughs> Presne o 31 dní. Takže, nedela, 1.3. Albín. Albín, to je taký biely, nie? Albín, no, to je taký biely s červenými očami, braj. Bielý, červený očami. A čo? s bielými chlapami. A čo sa bojí, bojí slnka? <laughs> to je Áno, čo, taký, čo nemá pigment, to je Albín. No, taký, čo sa boji slnka. No, ale je to aj meno. Dobre, no, no. útorok, 2.3. Aneška. Aneška, to je tá, čo má na Eška. To sa ti páči Sorry, do toho vám ešte to musíš, musíš ukázať gate, či si zapnutý My nevieme posledný <laughs> Áno, si, ja, si sí, sí, pozapínaný, dobre, fajn <laughs> Žiadne... Pošela! Žiadne... Mami, do kostola! Pošela! Žiadne promo, žiadne... Je, žiadne nie to, por... Por... Je, nie to volí. Žiadne <laughs> <Je>, to <se> por... <laughs> No čo sa mi iba povedať? Že tu na Afrike máme albinou, to sú to majú černosy, ale majú, sú bielej pleti. A Aha. to sa to považuje, že sú prekviaty. Pre okay. Aha. Uh -huh. Že... Len, aby, len aby som tak doplnil, no aby sa vedelo niečo z Konga. Počúva, to, to ďako, že to je Bielý Černoch? To som, <laughs> aké zvláštne. Bielý Černoch. Áno, a, no, ale dokonca, dokonca tu bol do na jeden geng, ktorý teraz bol rozpustený, sa, sa im hovorilo čierne deti. Uh -huh. A štievkou toho gengu bola práve Albinka, taká veľmi skaredá. Uh -huh, Nebola no, uh -huh. to Albánka. <laughs> Albánska. Bola, bola Albinka. <laughs> Al, a, my, a my na Slovensku to máme opačne. My máme zase čiernych belochov. Ale to je tá skupina. A videli ste, a videli ste strakatých černochov? A to sú aký? No normálne je filmen, strach, hej, že strakatý. Je platká z tým krava. Normálne. Áno. Vy sa feria. Ryho v Čikágu, on tam mezi nimi je. Hej. Normálne... <laughs> ano podcast, jak keby si na ňoho hodil... Čo viem, palačinku, alebo čo... Palačinku! <laughs> S kakámi <kakávimokom>. makámi! <laughs> <laughs> S gránkom! <laughs> postrašenú grankov, no? No <sínsky> Tak, pomej zanešky, čo má na Z Zdole, šup. Útorok, 33, Počkaj, počkaj, mne ešte napadol taký v týbe, <laughs> že milí celúské, povedal si Ješko a zliezol z kefy. To pre tú Anešku, čo má na ješka. Dobre, pojď ideme ďalej. <laughs> tak je to pošli na útorok, ako k meninám. Čo? <laughs> Uh, útorok, útorok 3. marca Bohumil, Bohumila no, a zo špeciálneho kalendára je Ticián, Ginda, Ginda je ale s mekými. skoro Potom je tu tá Ku, Kunigunda, kunigunda. To je Žoržova Milenka, tajná Už není tajná <laughs> <laughs> Si sa priznal, no nemal si A Ticiána. Ticiána. Dobre, ďalej, štvrtý márec. To je, to je streda? Nevidím tu z tieto dni. Nedela, pondelok, gutorok, streda, áno. 4. marca, streda je Kazimír. Kazimír, Kazimír. Kazimír, to je každý politik je Kazimír. Nie, akože to je ten v tej Národnej banke, či kde to v sedí. A on je Kazimír? Kazimír sa mal, Kazimír. Kazimír! Kazimír! To, to, to má mimikry, dal si tam mekčeň. Dal si mekčeň, aby ho sa Aby sme ho nepoznali. Aby mal ho nepoznali. Hra, hra sa na taj naša. Počkaj, niekto nám volá. Halo, halo. halo. No, ahoj, Polko, ktorý je Peter Praha. Ahoj, Peter, vitaj, ja som tu akurát o, dneska to je, čítal. Ahoj Peter. To je ten čau, z tej ahoj, električky, čo ahoj, vypadol. Kto to je? Počkaj. Ten z električky, čo vypadol. Z električky? Ja neviem, čo vypadol z električky. Prečo? Ne, nebol Karol z električky? Ne, ja som Peter z Prahy. To je Peter, eh, Peter Polkujem, ja na... si ho pamätáme, on tu zo párkrát bol ešte, no jasná vec. No, no čau, ja čau môj. Jezkej, nový kluk dneska, ja neviem, jak vypadá. Ja ho pomátovam ako eškýho Ja, ja som starý, to je už starý, no. starý. A ne ešte starý. ešte Jary. Ja, po, ja ch ch chcel na tebe dneska, Palko, na, na celý tím podívať. Dal som e-mail a bol už, že nás sa nepodažilo. Sem v Trenčanských teplicích že to nemám tak daleko, jako kdybych chtěl spravit, ale tak budíš, tak třeba příští týden uvidíme. Nicméně, e, všechny vás tam pozdravují, jsem rád, že fungujete. E, na všechny vás, na vás vzpomínám, na Petera Kašiáka a tebe Palko. Já vím, že máš takovou hezkou přezívku, pokud si nezměnil Čeralko. <laughs> <laughs> Dobre, Petě, a ty čo tam lěčíš, či čo ale Aha, neliečím, já ti to vysvětlím, jestli jsem v Heteru, tak to nebudu říkat do Heteru, ale... Okay. Uh, uh, tak to povedz mám. Zaště to, povedz, že bych tady chtěl na to důležit. No, asi tak. Já, já hovor to, do Heteru, povedz tě, to nám. Prosím tě, moje telefonní číslo vidíš je, v e-mailu, já ho teďka do Heteru říkat nebudeme nevolat kde kdo. Uh, jestli ti poprosím, až ti to víže, zavolejme, respektive napišme SMS-ku, pak budu zpětně volat. Do je je, je tam to, telefon. Uh, Jinak, všechny vás tam zvedli, jste skvělí. Ten teda americký uh, bombardér, nebo jak se jmenuje, s <laughs> i v tom Kongu, nebo v Zimbabve, já nevím. Všechny vás zvedli, já to moc pěkně. Podívejte, klesli. Jsem zasmál, že ten, jak se to říká, hezký slovenský poštěvník, ale počíta poštěvník, ale ne, to je jedno. Tě pošťal. No, <laughs> pošťal. Ne, nemám žádný čobol, stít, čobol. který bych řekl dali tady, aby byl slušnej a zprostej, už se taky nepamatuju, nevím. Oh. Uh, oh. uh, Poslám pozdravy, Domy, pokud uh, nás poslouchala, takže taky zda dony byla báječná, stejně jako Katka, oni jsou obě výřeční a mají hmm. tu stranou uh, slovenskou hídělku. Tečko. Dobre, Peťo, Dočko. dávaj si tam pozor v tých Trenčanských teplicách, alebo to tam nie je v Praze, aby tam niekto neokrat. A, a... No, Praha je veľko miesto, Trenčanské teplice sú malé miesto, Lázeňské miesto, to je moc spokojné. Počuješ, je tam, skúšaj. Spíš... A, vy tam máte malú stranu, počuť. to tam bil Ale <sík> <sík> <sík> <sík> to. <sík> No. Ja, si teda ja. som, ja takú vešticu Ja som tak, Ja som, ja som, ja som, ja som, ja som počúval, že že vám tu vyštím, teda vyveštím. dobre Peťo, dávať si tam bachá teda. Kde je ešte už tam tma. u nás je tma, no čak to je tak u teba. Ale v Americe. Je v Americe. V Americe je, tady je světlo, tady máme. Tam je minus Slovenští 8 hodin. Slovenský vědce přišel na to, že když je, když je venku není vidět, tak je pěkně tmavé, ale to fakt nevím, jestli to je. Slovo rebe je pravda. <laughs> A ještě, ano, třeba <laughs> Ale, ale oni prišli na veľa veci. Ja sa s Teďom boli dole, ktoré teda mne to Do čo je hambať. ti je hambať? Však ty si bol normálne súčasťou pánského si dávno. Ja viem, ja som to dělal veřištně, srdcovku, to eh, sem vzdálený eh, externí spolupracovník, občas ten to asi třikrát byl. Eh, Pálko, prosím tě, zbožvesený, až ti to líde, eh, rád ti uvidím, a Katka, pokud je, ty je tak hezká, jako ty... Vím, <tým> kde si takhle nás <tým> Dobře. Dobře, Petře. <tým> Našli sme tvoj mail, tak sa ti ozveme, dobre? Jasne. Katka má slápek, ty teda November. všechno. No pěkný. moje sestra Katarína. Ty stále táš, Peťanek. Já měla taky stále 35. Peťanek, Peťanek. Tak čau, děkajte se hezky. V bububu. bu, bu, bu. Ahoj, pražáku. Dobré, pešek. Čau, tak.... E. Počkaj, to je ono na konštína. Tak to bolo pekné prekvapenie a ideme pokračovať, áno? No, kde sme skončili? Oto, Kazimíra, čo Kažimira, sa krie s tým... tým Kazimíra, Kazimíra. Ty s tým ekčeniam. Takže Kazimír, 4.3. Je z klasického kalendára, doplňame Kevin, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra. Jadranka. Mm -hmm. 5.3. Nebo za 5.3. Fridrich a doplňame Lucius, Teofil, Friderika, Minule bola Frederika. A potom ešte to... Federika, bez A, a Teofila. teofila. Vyskútele ten opúsa. Ďura, budeš čítať kalendár? <laughs> <laughs> Môžem ti udeliť čítanie <laughs> kalendára. <laughs> no, my máme, my máme tu na teo, teofil, ale to je dievča, to je naša dcera. Áno, toto je dievčanské teofila, tá teofila, toto je. Vážne? No, vidíš to. Tak bude mať meniny. Meniny, nezabudni napísať do slobodnú vysielača. Akurát, som to povedal moje žene sa A v, kom, v kom? A za, chvíľku pridám, za chvíľku pridám naše video. Pred chvíľkou sme si robili nejaké zábery z nehotenstva. Je, tak, ako, mali na Ale nie zo spálne. Ja sa na to niekto pripíja. <laughs> nie. <laughs> nie, nie zo spálne, nie z produkcie. Keď sa, budeš, keď sa budeš točiť v spálni, tak zhasni. <laughs> Af. Af. Ale bude vidieť len teba, bieleho Dobre, pomeď ďalej ja, no. <laughs> A v Kongu oslavujú meniny? Panta no, nie, nie, nie, nie V Kongu neoslavujú, neoslavujú. Nemajú, nemajú kalendár Taký znamená hmm? ja, Tak ale vidíš, má meniny, super Ako, ako vieš, že nedeláš ale o tom Oni, oni majú <laughs> Oni si tu nadávajú také zvláštne mená, napríklad je Mercedes mm -hmm. alebo Joie Noel, <laughs> také zvláštne. Surprise, je to, to je najvejšie meno, je surprise. surprise. Surprise. To je prekvapenie, no? Surprise. Pekné. Tak ono, tieto mená sa tam podľa mňa dostali tak, že, že z, z rôznych no, kútov sveta sú tu rodičia pre deti a dajú takéto mená. Tak, ano, ne? a môžem potvrdiť jednu vec, že tu na nie je taký register, lebo napríklad na Slovensku nie je dovolené dávať si akékoľvek meno. Napríklad, ak má Elon Musk svojho syna 1X2, neviem čo, Aha. tak tu na si môže dať tiež takto meno, ale na Slovensku v Európskej unii to je zakázané. Mm -hmm. A my budeme mať, my, my máme Jurka, už máme syna, a druhý bude Jarko. Mm -hmm. Jurko, Jarko, no to zase no, budeš pekne. mať nejakú prešmičku písmenovú, tak si budeš miliť. <laughs> <laughs> tak ideme ďalej, 6.3. To je čo, piatok. to je piatok? Piatok, áno. Áno. Radoslav, Radoslava, Frido. a pridávame Fridolín, Koriolán, Radislav, Felícia, ja, Fridolina, Radislava. No kovec. Ja som mal Feliciu. Hey, ja nie, ja som to preskočil, Felicie. A tam je ten sviatok. A sviatok máme ozaj 6. že deň obetí pandémie COVID-19. Úžasné. Na aktualitách nám o, píšu. Vidíš. To sú tí, čo nám doporučovali sa štepiť a očkovať a píhať. A... a kade, čo? No ako a... Poďte sa rozštepiť. O. Tak má... na, na ten děň bychom mohli u, u, u, upálit toho tlustého, čo vy... Uh, <laughs> Ten by horel až do Silvestra. Ten ešte Ja by som zavrel všetkých tých, čo nám vládli a čo nám to diktovali, aby som ich v ten deň pozatváral a potom by som to dal, že nejaký sviatok slobody. A to bolo aj on? To myslíš to hlavného hygienika, ne? Áno, áno, ten Mikas, Mikas. Ten ešte funkčný? No a jasne, že on robí desík. Dostal trafiku. Dostal trafiku. Dali mu odškodné. A vošiel od 0, bol, bol sa že dostane. A v trafike pribral. <sínt> Zarastal do trafiku. A predával hot dogy. Vyrába hot dogy. Vyrába. A strká do nigatielnice. <sínt> <sínt> Dobre, svetový deň modlitieb žien. <sínt> Ženy sa modlia za lepších mužov. Dobre. To sú také hladiny. No, strašné nečo. Dobre, sobota 7.3. Tomáš a pridávame Tomislav, Tomáška a Tomislava. No, konec. Dobre. A žiadny sviatok nemáme? Mm -mm. Ale ideme a na A 8. 8. Alan Alana. A tam nemáme žiadne špeciálne mená. Nie, ja, tu sú len dve. Ale za to tam máme nejaké sviatky. Pozor. Pozor. Pozor, chlapi. Pozor, pozor klince. Ale, Musíš ale... zobnať klince. Klinčeky. Teraz si, si pozrite, že máte malé faky, do nie je vstup. Nástúpiť do čakárne. Do čakárne na fajku. Aj 10 si tu schôze. Čakáci. Dobre, Medňarodný deň žien, ale ja nechápem, lebo to je v nedelu, chápeš? A však keď sa vždy hovorilo, že to bolo cez týždeň, aby boli chlapí, boli kedy kedysi. Ja, čože ako to bolo vždy 8. tak to boli rôzne dny. Čo dobre. si vymýšľaš? Niečo ja nevymýšľam, ja si to len to si nepamätáš práve, že... ja si práve nepamätaš, lebo som položal. Ani do si nedošiel. Asi nie. Alebo som možno aj fajčila. Dobre, ja, trikrát za sebou. Dobre, medzinárodný deň planetári a planetári, ano, teda... Eh, hviezdo, hviezdo kukáče, kukáre. To je pekné. Dobre. Tak, toto sú meninári, kto má niekoho s týmto menom 048381 01, 0101 0101 Čiže nie, ano Nie, <laughs> nie. Napísať, napísať na, na mailovú adresu, poslať telefónne číslo a my mu zavoláme a zagratulujeme za vás. Alebo môžete aj svoje číslo a vás spojiť. môže vás takto spojiť v etériu rady. Môžete sa povýprávať a zagratulovať si sami. Dobre, to bola, to bola žehlička. ak Že... sa nevyprávate, môžete sa tiež povyprávať. My to vyžehlíme. My budeme odčítavať spier. My, my sme tu tí mediátory. Udobrovači, do, Dobre, tak, toľko ku kalendáru. A to je bolo asi aj všetko, ne? Na úvod. Dobre. Tak, môžeme dáme... ísť na vec. Je spôvod, však už je pol po 12.00. Po 12.00, Dojdeme domov. Zlato, pod na to. A to stojí za to. Zlato, tak, pod na to, Dáme si. A to stojí za to. Počkaj, dáme si prestižko, ideme na to. A ideme už. NATO, NATO. Na, na plné si dajte skačikové tvorby. Gačem na vo svetle, cez svetle. Po je svetle. Oheň je v pohrebe, tam šípne nové nádeje. A skaly vysokého brala, kde viera v nádeji zabrala. Tu pohyb skaly v čase a prameň srdca v hlase. Z rodmi mladej Oheň rodí nádej Vetlo duhy v lesku, cez odrazy blesku, nádej, vieru, očarí, vlas z vody vyparí. Je proti na neby, slitok starý má To je, to je ližička. To bola ližička, ale te tie klavíry. Dobre, vaše vtipy zdravím píšte žálgovce. Počkaj. No. Počkaj, počkaj. Ešte, ešte, lebo ste boli na tej okružnej ceste, tak a, a niekto, možno veľa ľudí o tom nevedelo, ale ja som na to, ja Katke o tom zaspievam. Jak cestovala? Môžem? No, no daj. Len aby to bola pravda. <rý> no. Aby sa to asi rimovalo. <rý> no. Cestovala Katka prka do Tater, Caria do Tater, Caria do Tater, Roztrhla si rindu, čindu, čáču, rindu u prdelevo kráter. Nakonec. Starý javo kráter, neproruš. Starý kráter. A celý je, celý je sladká, cica je chlupatá, prdel je hladká. Já na tebe, katka sralka, nezapomenu. nezapomenu, nezapomenu. prt, jo ne prt, prt, Krásne. Počkaj, zatrubím ti. Zatrubím. Aj keď nie si v, čak v čakárni zatrubí. Ja. Musím posledovať. Musím sledovať, či tam aj. niekto nečaká na fajku. Neboj sa, to vybaví černica. Aj, aj s tým ja, Jak sa ja, volá? Ja, ja som počul, že medzi motorkármi bola jednička. Do... Jačernica? Jačernica. Ale však vieš, že hygienik musí kontrolovať jačernice. <laughs> Veteriná nás práva. Na no, je už poprezeral. prezera. je po Dobre, zdravím, píšta šálkovce, pripájam pár vtipov. Kamasutra je taká kniha, ako kuchárka. Popichy, popichy receptov, ale furt varíš jedno a to isté. Boh stvoril ženu, zavolal komisiu na posúdenie, architekt hovorí ale tie balkóny časom padnú Higienik je tam Hygienik Higienik okay, sa dostane Hygienik hovorí, dať záchody hneď vedľa hlavnej atrakcie tiež nič moc Zámočník na to ale zas tam do, do zámku pasuje každý kľúč a stolár si obzerá a hovorí to je materiál, to je materiál ten sa dá hoblovať z oboch strán ja, a na jaternici si môžeš si urobiť aj na chrbte a konec ide výťahom s deťmi, chlapec a dievča len kričí ale len kričí po nich ja mám mal dve deti, chlapec a dievča? koliková Dobre, ide výťahom s deťmi, chlapcom a dievčaťom ale len kričí po nich. Ako to stojíš? Vyrovnaj sa, nešpáraj sa v nose. Ako sa to tváriš? A muž čo ide s nimi vo Vyťahu, hovorí, to sú ale krásne dvojičky. no dovolte, čo nevidíte. Chlapec chlapcovi je 12 rokov a devča má 6. Vážne? To neverím, že by niekto na takú pichu skočil dvakrát. <súdňujú> dvojíčky. Však by... Ritman, keď vyleze na, na Jaternicu, ty myslíš, že to robí zadarmo. <súdňujú> <súdňujú> to, sa, to sa volá, že to je platený, Jak, ako sa to volá? Gigolo, jigolo, gigolo je ten fitness coach. Fitness coach? No, ona si, na, ona si najala fitness coach aby, aby ju zbalili vči. No, to moc toho nenakaučoval. <lík> to Biháriová hovorí šim, Šimpánskovi. Ty užívaš lieky na zväčšenie penisu? <lík> to Ale kdeže? Odkiaľ si na to prišla? Ja len že zo dňa na deň z ešte väčší billboard. Ako muž zistí pred sexom, či žena skutočne spí, alebo či to len hrá, pritiste sa k nej a do uška je pošepka. Už spíš, tyto stá svinia. Ale to je odvážny kvapec. Bobrík odváhy, odvaj, odváhy, verujem. V lese je liška a skričku počuje kikirikí, kikirikí. Hovorí si, jo, oh, kurva, tu mám ale šťastie, bude kohút na večeru. Skočí do krikov, strašný krik, za chvíľu liška uteka, čo jej nohy stačia <laughs> a drží sa za tú pindu. Skričku vyjde starý medved a hovorí, keby som cudzie reči nepo nepoznal, tak už si ani nezakefujem. <laughs> <laughs> Pismenka do tajničky, P ako prdka. Ideme na to. Boď. Prvé riadok, druhé stopec. 2 lomeno 3. P, ako prtko. Tvrdia spálko. Tvrdia spálko musí byť, lebo druhé ja. je T. Ups, <laughs> <Oops>, pardon. <laughs> Takže, ešte raz. <laughs> Reprisa. Rýchlo si vymyslím. Tvrdia spálko. Wow. 2 lomeno 3. Čo? Tvrďa z pálko 3 lomeno 1. Oh, tvrdý pol. Pol. Oh. Oh. Polo. Polo A teraz v tej, tej... tej druhej menšej dodatkovej tajničke je tvrďa spalko na čísle 9. Na <laughs> 9? Oh. 69. To stojí presne v strede. A? Ah? Medzideláby. Dobre, a to je ako no, myky. Áno? Na, na, na, na chvíľku som vypadol, lebo mi volal, mal som nejaký telefonát, ale chcel som povedať, že jeden ten tip, ktorý tam bol, že už vyšli ty tlustá skýňa, tak toto skúsim. <súdňujú> <súdňujú> ale, nerob také veci. Ale, ale tomu si šeptom. <súdňujú> Môžeš utržiť monokel potom. <súdňujú> To vieš, keď sa plíži dojde muž, manžel domov a neskoro v noci o 4, tak ide akože pozadu do, do spálne si láhnuť a že to preto, lebo keby sa náhodou zobudila, takže ty si sa ešte len teraz prišiel? Nie, ja stávam do roboty, vieš, ale no to... <laughs> <laughs> Dobre, Meký Štýbor. Meký Štýbor, jedna lomeno štyri. Počkaj, tie tvrdia sa, ale. moje číslo do prdela čo ja som poslal. Tvoje číslo dáva. <laughs> do, do športky daj. Ďalší Meký Štýbor, 3 lomeno 6. Dobre, a to sú všetci. Prečo si Počkaj, Mekyš, to je te alebo te? Ale nie, to znamená, že je to tvrďastý bor, ale má meky už, no. <laughs> <laughs> Mekče si nechaj na budúce. Už, už doupratoval, už je po. <laughs> už, <laughs> už prešiel čakárňou. Už <laughs> prešiel čakárňou. <laughs> <laughs> Katka, príte ve každý z <laughs> Ale prečo si dal len dve veci, toľko ti poslal tých tatar, pišta. Posielam srdečný pozdrav stankový do pivničky, čo určite počúva stánkov. Počúvaš? Tak počúvaj. Dobre, toto, kto tu mám? Pán Filo, to niečo, to bolo pred nami. Inzerát predám, zachovali sovietský mobil s poverbankou na kolesách s výkonom 1 GW. <laughs> na kolesách powerbanka. <laughs> Značka ničiteľ Starlinku. Dobre, decka, dajte mi písmeno M ako mobil. M ako? M ako mobil. Dobre, idem hľadať. Čo, veče, nemáme? My nemáme M? Mm -mm. Ani jedno M? Mm -mm. Tak mu k kocku. Ani jedno nemáme. Pol Juro Zengerov. Bačísko ten. Tak mu vykruďme ruku. Vykruďme mu krk. <laughs> no. No. Ako načo. Načo. Načo, počkaj, to musím takto dať, načo. Ako m? nač. Vypadni chrapu. Vypadá, vypadni chrapu. Počkaj, načo máme složit. Načo načo. Oj, už nesmiem. <laughs> to už je ho. <laughs> Takže ako na No ako načo čo? 1 lomeno 11. Prišlo hlavka na 2 lomeno 5, 2 lomeno 9, 2 lomeno 13. No ako načo Jedna <laughs> A teraz tej dolnej tajničke, tej menšej, jednodenkovej, doplnkovej tajničke. Je n makyš, ⁇ N ⁇ sa dá aj makiš. Makiš na čo? 5. Kolónka 5. Komórka 5. Kolónka. Kolónka. Kolo Aj, aj, aj, aj, aj. Ale máme aj na čo? V komórke 13. Nie, to bude asi ňadro. ňadro, no. ňadro. <sínsky> <sínsky> <sínsky> Už si koploval, Čerčo. <sínsky> zdravé, zdravé jadro. Nie. Na ňadro. <sínsky> Nie, ale na Facebooku ma na jaké také kozate pozývali. Dnes si ani neviem, jaké. Do čakarne. Počkej, kozate, to sú aké. ňadrate. Také, ten. to Čo majú ľudí? <sínsky> no, ňadranu. Ňadra, z Jadranky. Jadranky. To boli Jadranky. To bola Jadranka. Dobre. Toto neviem, či si tu idem jazyk lámať, či čo. Dáme, hm? no, preskočíme. Nie, tuto Giorgio poslal vtipy ešte, ale dobre, není to také. Máš Sprečný. veľké písmenka, čítaj. Už máme veľké, no. Hne na začiatku musím zareagovať na ezoterickú múdrosť v dnešnej úplne, už aj ty začínaš s tou erotikou, či ezoterikou? <laughs> bez ktorej by sme boli len tupe ovce plniace rozkazy, no a nie. A teraz neviem, či túto múdrosť mám sprzniť. Sprzniť či splniť? Sprzniť. Sprzniť sprzniť. Zme na tom pánskom a hlavne aj na dámskom, ale cez všetky gentlemanské zábrany. Musím sa priznať, že dnes som vybuchol už dvakrát po tom, čo som si napiekol pyrohy s kyslou kapustou. <rý> <rý> Georgia, ty, si... ty si... se posral, <rý> To bolo niekde celké. Táto, ty si se zúl. Jo <rý> jo, ja, ja, to volám tom No, vesnička, stredisková. A týmto všetkým pozdravujem dokonca aj Jarmilu, dokonca, ktorú mi tu všetci zakazujete. A kto ti ju zakazuje, veď tiu ju nikto nezakazoval, kto že ti ju zakazuje? My, my ti ju pripomíname práve, že? Závistlivci, si no vôbec nie. vôbec si ju nezakazujeme ty. Uderka, som ju v živote nevidela už a už mi ju závidíte. Uderka, som ju nevidela. Ja som tiež minule dvakrát fajčil, ani raz nekefoval, no? Ale ty sa nevolaš Jarmila. Jaj. On no. je len obráčený, Pavel. Uste, <laughs> jak ten fasabuk, čo ma blokuje v mojich vlastných skupinách, kde som ten najvyšší? <laughs> no vžak, aj, tu, aj tu do toho živého chcem, chcel privítať tých, kto tam a nemôže, mám zákaz. Počkaj, to nevieš privítať nových? Nie, ja mám zákaz. No taký ja nemám, ja mám len, že živo, živo nesmie vysielať. Ja mám taký to máte odtupňované odtupňované ja môžem len fajčiť kdo je aký facebookový recidivista a ja že prečo furt nekefujem ja môžem len fajčiť, lebo facebook mi je odneška Komu na ní ja, medili toho Farára na dedine a zašiel druhý zastupovať prišla na spoveď nejaká že, že fajčila a ten buďekal za tým kostolníkom že, že čo dáva starý za fajčenie a kostolník, čo ja viem, Fidorku. Kráča babka po ulici a stále sa prežehnáva. Stretne u Farára, pýta sa. Tietka, to ste taká pobožná, keď sa stále prežehnávate? Ale nie, pán Farár, som stará a tak takto si pripomínam, že mám kúpiť tekvicu, kefu a dva litre mlieka. <súdňujú> Ak plačeš nikto nevidí tvoje slzy. Ak ťa volí srdce, nie je nikoho, kto rozpozná tvoju bolest. Ak si šťastný, nie je nikoho, kto vidí tvoj úsmev. Ale skúsi len raz prdnúť. <súdňujú> Čím bol vás, otec? Tuberákom. Nie, nie, ja myslím, čo robil. No kašlal. <laughs> Ale veď z toho predsa nemohol vyžiť. No však aj zomrel. <laughs> <laughs> dzeci, kto z vás ví, proč v oceány na zimu od do Konga? <laughs> Prosím proto, lebo aj černosti chcú mietť dzeci. <laughs> Bo, Bokladžeho bokla, bokla, bokla, zákon pre Boha kdo sa smeje naposledy ten pravdepodobne nepochopil vtipa a kto u matky katky kladky počkaj a kto u matky kladky teraz je ten blog kladže čo? to čo je blog lade. A čo ja viem? <laughs> čo ja viem? <laughs> <Boh láče> Dobre. Strop. S. S ako sravku. Šup. Teraz do ruky, poď. Som sa iba zamyslela na tým, že je to myslené. No však, a tak daj. Čo si vymyslela? Niečo, idem pozrať píslo. <laughs> Radšej. <laughs> Nerýb do Čorča. S? S ako sralku. To je, ten Bogláke, to je taký, jak ten Ochcalov zákon, niečo podobné. Ochcalov zákon? Jak? Mm. Áno, jak klepeš, tak klepeš poslední kapka, daj do trény. <laughs> <laughs> e, dobrý, ďakujú, no, pravdivý. <laughs> no, ale jako strálko nemáme, máme ale š ako šúška. No, daj šúšky. šušky. Daj šúšky. Jedna lomeno dva, š. š, š, š. A máme viac? Máme viac šušek. Máme veľa šušek tentokrát. Šuška. Sme to rozbehli, prichádza jar. Všetky sú voľké. Šu, Mám niekto vypil zuby asi. Šu, šušky sú všetky. Šu, šu, šu, šu. šu, šušky sú všetky šu, šu. šu, voľké. Jedna lomeno štrnáš, šu, ako šuška. Šuška. Šušušu. Šu, šu. Dva lomeno sedem. Euro v Kongu šu, šuška. Ušuška. Do úška, do úška. Šel <laughs> by skúšať ten vtip. Šel by skúšať čistý. <láva> Takže Júro z Konga už nepríde. <láva> Nespala. <láva> to je všetko, čo ideme ďalej, čo Obop. tam je. Nie. Toto sme dávali R. O. R. O. O, Ako, o. Obo. O obo. Albo riť. <láva> riť <Ríď> je to. <láva> Buď Fico, alebo Kaliňak. Ono je to fuk. Áno. To sú jak ťa... Ja ktia jedno budečné dvojčata. Akurát, že každý vyzerá inak. <laughs> to, sú tie, to sú tie odkolikovej. <laughs> no ale, ale to... <laughs> tak re ako obo alebo riť je 3 lomeno 2. Iba jedno. Iba jedno? Boďka, mňa napadol taký, že mi že, že, že na sladbe, že, že počúvajte, ale však tá nevesta je, to je také strašne škaredá, že dovolte, no, veď to je môj syn. Ježiš, počkaj, niekto to bolo. Veď to je môj syn. No, prepáčte, nevedel som, že ste jej otec. No, dovolte, ja som matka. <gled> Dobre, o, o, ako otvor. O, ako otvor. kakaovník hnedý. O ako otvor Rankové O, Petra Pellegrinio 1 lomeno 6, Gránko 1 lomeno 9 Otvor Otvor Otvor, Gránko 2 lomeno 2 Taký hm. neslušný v týmy napadol <súdňujem> Vyplas jazyk, otvor, Gránko <súdňujem> Nasipem ti ho tam. Do veľkej špičky. No. Ja ti ho tam našrobujú. Nie, ja, ja, ja, ho tam na... ja Ja zatiaľ ja. len sypen. Nemám čo šrobovať. 2 no. lomeno 12. Tema, o ako otvor. po maďarsky, keď sypen. Kusnem a sypen. 3 lomeno 10. O ako otvor. A teraz v tej doplnkovej tajničke je o komorke číslo 6 komorke číslo 12 No. A to je dobrá tajnička tá spodná, tá doplnková, bobo ta nemá ani medzere. Ha, ha. Dobre. A P ako prtka. Ako tvrdia s palkou už sme dávali. Hej, nežme <laughs> Včera chceš byť tvrdý. A, a prtku sme prečo nedali? No, lebo prtka bola inokedy. Dobre. Júro Zengerau, židovská vďačnosť, perský král, kýros, veľký v roku. On mal veľký kýos. Kýos? K jak? Kýros! Perský kráľ Kýros veľký v roku 538 pred našim letopočtom oslobodil židov z babylonského zajatia a dnes im to židia vracajú bombardovaním ich krajiny spoločne s gangstermi, s gangstermi z USA. No však ale takto chodí. No to máš ako s tými ránovniska. Decka, dajte mi G ako gangster. G, aha, G mm. čo, čo ty na to, Kati? G. Pozrieme G? Nemáme, hodíme kocku. Sice už je čas na G, už sme ho mali tento rok, ale... A ja už bolo. Dnes ho nemáme. Máme F. No, Fá, ako fíko. To tiež nemáme. Aj, aj nemáme. Ale hlavne, že sme poslali kadetáde. Dobre. Oho sme dávali posledný pokus. Mekyš. Mekyš. Krátky makyš. 1 12. Mekyš, mekyš. 1 lomeno 15. Krátky makyš. Makíše. Dlhý makíš. 2 lomeno 6. Krátky makíš. 2 lomeno 14. A dlhý makíš. Aj dlháče, hej? 3 lomeno 5. A ja budem mať dlhý. <laughs> <laughs> makíš. <laughs> Potom ťahaní. <ťáni. laughs> A v tej doponkovej tajničke je komórka číslo 8, krátky makíš... Komorke číslo 10, krátky makíš. A to je všetko. A to je všetko. Dobre, Peťan z Prahy píše, dokonca už aj stihol písať, že Peter z Prahy a prechodné Trenčanské teplice. <laughs> Posiela otázku. Sem už ve veku, kdy mne pondeli nesere. Mne točíš sere celý týden. <laughs> a kúchaj na, na to nesere. Erko v kružku. Je. Yeah. Alebo v kružku, je to vedľa toho slova. Erko, no, nesere. Originál, nesere. To má registrovanú značku, no, nesere. nesere. Ori originál, no, nesere. To je dobré. Sere, sere originál, bobky. Dobre, Júro Zengeráv z paradoxí sexu. Muž chce, muž vždy chce, ale nie vždy môže. Žena vždy môže, ale nie vždy chce. Čo <laughs> Dajte mi písmenka, sa ako Sabina. Tu sme dávali srelka, tuším. No Dáva sme zmena? To tečku zase sú mi skočilo. sa. D. D. Daj de. D. Ako dudel, dávno sme nemali. Dudky, aj moment, ta kufriku dudky. Večšane dudkame. Mhm. Mm. D. Ako dudel 2/1. 3/11 lomeno, jedna. Tri lomeno jedenáct, D ako dudel a ešte 1 D 3/14. Je sa tam Zra, odzadu. A to je všetko. Če? Dobre, Milan z Čaute, posielam dva vtipky a ešte jeden. Je tam veľa nadávok, tak si to prečítajte len na tajnáša. Čože? Tak budem ticho? No dobre. Pipaj. Pýpam. Pýp, pip. Pý, pý, pý, pý, pý, pý. Čaute, posielam na vtípky a Ja bojem do toho. Prtkaj do toho, <laughs> Prdka, prdkaj. cenzura cez prdy. Že? Žena hovorí mužovi, hafni, muž nechápe, ale posluchne ju, že hof. Žena ešte raz povie, hafni, muž zase hof. Žena si dá von hlavu spod periny a povie zhasni. <laughs> ja som povedal, že si dá von vtáka z úst. Dobre, syn sa pýta otca, čo je to alternativa v politike. Predstav si, že máš vajčko. Vyliahne sa ti kura. Budeš sa oň starať, vyrastie a znesie ti desať vajec. Z toho budeš mať ďalšie sliepky. Spravíš si veľkú chovnú stanicu a zarábať. Ale počas burky ti do nej udrie blesk a začne horieť. A všetky kurence umrú a ty budeš ja, Tvoja na to nezvládne, rozíde sa s tebou a deti ťa už nebudú chcieť ani vidieť. Táto a teda, čo je to tá alternatíva? No, že môžeš chovať kačice napríklad. Takže, ty žlíska, aj žlíska. Kedy sa ti to vieľí? Za dva dní. Za dva dní. O, to potom, Moné, zahráme ich s lípkami. Zdá sa Hej. A koľko -ko -ko, ko -ko plánuješ? Javroľa. <žívier -4> <ije sesi> <Aj deploy>. <Japanese> Ale nebudeš. Že bežte do pipí pipi. pipi, pipi. Oni, oni teraz majú slovu novú, tuto, uh, hymnu, uh, cito, rašipci. Tako? s nám kule rozežíra, kávam kávam nám nedávno ti Jaternica nás to nakazila, búsi um, mega nošu rozkopáť. Krásne. Dobre. Teraz, teraz. Ale však, však, Giorgio je známy z to... tu, tu mám také poznámky na, na, na, na papiere, čo všetko mám dneska povedať. A ešte tu mám príža, kúčka, <tíždňa> <nasvětnuté>, <tíždňa> maslo, Ja by to nebol šenícna... nákup, nákup, maslo. Hahahaha. <tíždňa> Čo mám dneska kúpiť, hej? To, to je ako tá Novákova, keď, keď išla cez ten park a taký uchylák vybehol z kríkov a roztiahol ten kábát, vieš, taký ten dĺlý balón, ako sa rozťahol, roz, roztvoril a tam sa tak zakúkala plné dažky mala z nákupu. a že, ja zabudla som kúpiť vajca, otočila sa a išla išla späť. <laughs> Dobre, odmíňa tento s nadávkami. Otca dcerou si zavolá do školy učiteľka a hovorí dcere, prečítaj otcovi Prečítaj otcovi, čo si napísala, že ako by si si vymalovala izbu. Dcera začne čítať. Na dvere by som naebala na zelenú. Na ostatné steny by som ebla ebala čer, bordovo-červenú. A na strop by som zaebala černu. Učiteľka na to, vidíte? No čo mám s ňou robiť? Otec hovorí, nebojte sa, ja jej dohovorím. Čo si ebnutá? Veď tam ešte bude tmáko <laughs> to to. Písmena M, M, no už mali M. No sme mali. No. Ale, Ale ešte sme mali Z. Daj mu Z ako Zemla. Zemla toho je. Noho, Ačkám, pralo, čo sa na to, to ja vyzlieka? No a my ešte neboli. <laughs> <laughs> a ge keď už dávno prešlo, tak sa začala potešť nejak. Už. Dobre. Tu je to teplo. Dobre, už som vyzlečená. Je ti teplo, devšatko. <laughs> je je, je ti zima, je ty. A mám dávať aj žemle? No dávaj, že? Ž, žemle. Že žemle. Jedna lomeno 13. Ž ako žemla. A máme aj Z ako zemla. Zemla. To už je stvrdnutá. <laughs> Zemla z McDonaldu Zemla Večne živá Večne živá A tá nestvrdne To je furt meká Šuleče Ja tu ani červíku nechcú no. 3 lomeno 12 Z Što keď zomre svokra Tak kopú dve jamy, vieš A to sú všetky Z Aj Ž keď vraj zomrie svokra, tak sa musia kopať dve jamy. <laughs> do tej jednej pochovajú svokru a do tej druhej chodia červíky krcať. Ja som napísal záveč, že keď zomriem, aby ma pochovali s týmto, s prste, s obručkou. Ďako, aby pán Boh videl, že v pekle som už bol. <laughs> ja, ja. A ja som myslel, že na že obročku. <sík> <sík> <Aj, aj, aj. sík> Dobre, ja som miesto M hodil kocku Ečko. Ty si hodil? No hodil som Ečko. Som to nepozerala, nemáš Jé? to potvrdenie. Nemám, tak dočkaj, hodím ešte nemáš raz. To, tak, tak, to Vyber si, teraz bolo Cčko. C ako cibula. C? No, tak počkáme ešte s Ečkom, tak daj C, -a cibula, alebo Č ako čínska cibula. Tak čínska cibula, máme čínsku cibulu, jedna lomeno 8. čo? A slovenskú cibulu, C, máme 2 lomeno 16, je C, 2 lomeno 16, C. A znova čínska cibula, 3 lomeno 4, Č. Č. Č. A už nemáme žiadne cibule, ani čínske, ani slovenské, ani žiadne. Dobre, aké máme písmenká? Cibule sú zakázané. Je po 7, zatiaľ nikto gratulovať nikomu nechce, ani netuží. A Čo Počkujem... máme? No nič, dáme si besenku. Aj, dobre. A, a ďalej. Ja som, že koľko máme písmen, či už sa nedá, sa ešte asi nič. No keby sme dali to E, čo si prvé hovoril, Áno. tak... No dobre, tak, no, tak, tak prečítame ešte tu Jura. Stiahni si aplikáciu Klip zadarmo. Ak uhádneš, nie, chlíp, Chlip? To je chlip <laughs> zadarmo. To je chlip, ako srk. Ak uhadneš správne číslo, tak v našej krčme dostaneš pivu a decirumu zadarmo. Cena aplikácie je 10 eur. No Nevyplatí sa to, spiťaci. Daj, daj, no tu dáva iné písmeno, ale daj E. Daj mu E. E ako Edo, vypadni chrapuň. Edo, no. Vypadni sú protiláty, Perfektne si to urobil, Georgia, to úplne zapasovalo do toho, super. A, a ešte, ešte bolo aj tak, že, že píte vodku, po nej není vidieť ráno, že ste opity. <laughs> Od Eda. Edovú vodku musíte píť. Tak no? E ako E, ako Edo, 1 lomeno 3. E. e. E ako chrapuň. E ako chrapuň. <laughs> a ty ja zase nepomýl sa, nedávaj tam. Jedna... Ale ja, je normálne. 1 je, lomeno 16, je krátky chrapuň to som si už tam dál, dál, E. 2 lomeno 15. Krátke E. 3 lomeno 3. Krátky chrapuň. A teraz ideme do tej doplnkovej tajničky. A tam je... Však tam nič nemáte v tej doplnkovej. Čo tam máte? x alebo čo? Nebuď netrpezlivý. Čo sa staráš? Vyčkaj, prčko. Vyčkaj. <laughs> <laughs> Budeš do vidách. Vyčkaj. Krátke E. Je v komorke číslo 2. A čo lídeš? A čo lídeš? kukaj? Krátke E je v komorke číslo 4. Nebej stíha doplňať. Krátke E je v komorke číslo 14. A krátke E je v komorke číslo 16. Vybrľa. Víš? Si pýtal, si dostal. <laughs> <laughs> Akú mala, takú dala. Dobre, ideme si... a láhne, čo som, čo som ja z Valma. Tá sliepka, čo utikala pred to Úzaj, ty máš tiež také sliepky. Na hňal kohut sliepku. A že ešte dvakrát obejnien ten kurník nech si nemyslí, že som len taká nejaká obyčajná kurva. Dobre, ja ešte pozorám tu na nieko na Facebooku ako všetci ľudia, čo sa kúkajú. Neviem, kto tam teraz je, ale bolo tam miestami neviem, koľko ľudí ale len tak z pozritia, čo mi tu zostalo, že nejaký Martin. Kristof, čau. Slavka Matušiaková, Matulaková, pardon, čau. Laura Malá, Laura, ty si tam pravidelne. Regina Tomka Cicuš, Sérus moja. Aj ty si tam krásne paradne. Georgík, ahoj, Georgiu, aj teba tam zdravím. <súdňujú> <súdňujú> nie, tuto som... Musím vám so Pačík, Pačíka som tam našiel niekde, a to tam ukazuje. No nebo, lebo ako to ty vidíš, tých veľa ľudí. Betka Pršancová, už betá, Sérus Betí, Jan Šibík. Pršancová? Pršan... Jaké máš šišlo? Prsank, pani Pršank. <laughs> Pršen... Ale to je Pršancová. Je to je z <laughs> <laughs> Jan Šibík, Peter Pišta, Blaškový, a to je náš Pišta, nie je to Pišta zvoný, jo? A, no? no. a Pálko Srálko, čau Pálko. Čau, Čau Palko. Pa, pa, pa. Ahoj, zásran. Zásran. Zásran. Aj féri tam je. Aj a fe... je. No fera, to nevidíme. Dobre, Ferryho sme nevideli, neviem. Ja tu, ja tu, ja tu vidím toho pomenej, no. Dobre. Tak, z Katkinej tvorby máte písmenka podoplňané hlavy do dlaní a trošku sa zamyslíte nad tým, čo tam, čo tam asi bude. Najnovšie Katkine vytvorí. Naplne sa vo svetle Myšlienky mám sledné Pridám rýchlosť na metle Motory mám koketné Rytmus srdca iskry V dľa paliva stúpa Moja myseľ zbystrí. It's a nice. Nemám z toho rozpaky Krásne, nádherné, Kati. Fajn. Sa ti ja ďakujem za zahrátie. Ďakujem <laughs> za zahrátie. Naše pesničky musíme hrať. Tak. Aby nás nevypinali. Nie. My si tu všetko robíme, sa aj počúvajme. My si tu natáčame reláciu, my si tu zahráme z vlastného. No. <laughs> že, jo, že píše, že čo si o korony. Ja som sa chcel len a dneska mi a. písal korony. Že... Č čo to dávam, dávam, tak ako mi Giorgio písal? <laughs> že, tam, že tam dávam do obutavek ezoteriku. Tak ako, ako toto je ezoterické? Zema v sebe napätie, ak, čo čosi tlačia obmedzuje, ak napätie stúpa uvoľní ho sopečnou erupciou. Rovnako sa to deje v tebe, ale je čosi, čo ťa nutí byť otrocký poslušným, tak ak je čosi, čo ťa núti byť otrocky poslušným, prispôsobovať sa kadejakým Vymysleným obmedzeniam či príkazom máš chuť zrazu všetko zmeniť. To znamená, si asi vybuchnúť. Odmietni čokoľvek v tvojom živote, čo nereprezentuje tvoje pravé ja. Ak sa k alebo čo si snaží priviesť tvoje vnútor až na úroveň rozmrzenosti a záchvatov, hnevu, bolo by hlúpe a neučinné to všetko sebe dusiť. Po určitých kritických fázach tvojej životnej skúsenosti môže takýto výbuch potenciálne Spustiť v tebe extrémny úžas, to keď vybuchneš, tak zistíš, že všetko je úplne inak. Takýto výbuch sopky či vnútorná katerzia ťa môže pozvihnúť na úrov, novú úroveň angažovanosti a oddanosti v sebaprojekcii. Vytvor v sebe sopečnú verupciu nechaj svoju lávu pôsobiť. Vytvor si tou lávou nový priestor na naplnenie svojho životného bytia. Čo je na tom erotický, erotické, že erotické? Ezotérické. To má byť erotické. Erotické? Je, on napísal, nie erotické. Ja som sa potom asi zlečítal. Vedí, že erotické. No, dobre, takže keď máš chuť niečo zmeniť, tak ľudne v sebe môžeš vybuchnúť a ja netlašť to v sebe, aby si potom nepraskuli taký hrniec, a potom sa roztiestíš na marné kúsky. Takže toľko k ezotérike. Dobre, George, a som to. Bolo to ezoteriko? Ono je za to, ja som na to reagoval, hej. Lenže ty si neprečítal aj ten ďalší odkaz, ale to nemusíš čítať. Ktorý odkaz? Od čo, teba? Čo som čítal? Do, do chatu. Do, do nášho chatu? Do nášho chatu. Čo? No, že tajničku asi. Ja ten odkaz som videl, ako tú tajničku vylúštienu, hej. Bože. A budeš mais odzadu potom, já dou to máš E odzadu či do meu ten Peťo sa ešte nevrátil z toho hodného kostela. Ale on, ja neviem. Ja to no kejcal? Ja, no dobre. dobre po... nevie, ako... pomej, pomej ďalšie vtipy a George zase ešte sa dal počuť, vidieť pre rozumovo nadanejších Uha, uh, uh, uh, takže bacha niektorí povypínajte, laskavo. Časovú náročnosť úlohy je možné určiť nasledovne. Zober čas, ktorý podľa všetkého bude potrebný, vynásob vynás ho dvomi a prerať do, do o stupeň vyššej časovej jednotky. Čiže na hodinovú úlohu treba počítať dva dny. <laughs> no, spomalený film. Dobrodružná cesta, aha, našu cestu tu spomínajú. Dobrodružná cesta prdlavej sralky. <laughs> tak doje ty si bola sama, však ja som ho s tebou. Veli sme spolu, však my sme aj potom trošku pomenili tú cestu, ak sme ju mali naplánovanú. Ale k tomu sme sa už potom nepriznali. Ale boli sme pozrieť tri to som ešte to tie zvyšky, čo sme potom porobili, ale boli sme pozrieť tri väčšie, lebo sme mali chuť sa pozrieť na, teda aspoň ja som mal chuť pozrieť, to tie... Trhlinu. Trhlinu som chcel pozrieť. Tri väčšie, trhlinu a žiadna trhlina nebola vidieť z autobusu, lebo tam by tam mal. No? Pa, Palko, a ja mám niekedy zmenu, zmenu toho cestovného plánu. Keď ma vyhodí prezident, že nemám list. Si zmenil, no dobre. Tak, dobrodružná cesta Pre, naša. Pán Politaj, prečo sa na nás tak pozeráte? To ste ešte nikdy nevidel pár milovať sa v Aute. <laughs> Videl, ale nie na najfrekventovanejšej kryžovatke. <laughs> Ešte, že sme boli busom. A ja, že čo, ten šofer furt chodil dozadu nakúkať. Na každej zastávke. Ale vidíš, preto ti hovorím každý večer, že poriadne si zakrý križovatky. Križovatky? <laughs> a keď ťa, opať, zle. <laughs> Že je potkan domáce zviera na Lúniku 9, určite medzi prašivsami sú to tí najvyšší a ešte aj Hlina. <laughs> <laughs> Horší ako telesne postihnutý je prašivec v politike. Tak. Mm -hmm. O George. To je pravda. E. A tu som tu minule. A tu sme, e, e. sme dávali. E sme dávali. Sme dávali. U. Ja som dal U. otočku točku do proti sme nedávali. Počkaj, ja som už nenal U. Ale George dal. Kde dal U? Mm, tá ah, U. A to musí byť dole niekde. Dole musí byť U. Ale U, U nemáme. Nie ani dole. Ine, že by sme zmenili únavo. U, u, u, už <laughs> <laughs> Žemlu sme dávali. Žemlu sme dávali. Ja. A, A k? Kíska. Vypadni chrapuň. Vy skažte nebol. A... Másnovlás. Másnovlás. 1 <laughs> lomeno 5. K. Ako chrapuň. Ludomil. Másnovlás, filantrop. Padli anjel. Máme také? Padleho aniele, to som si prečítala v tej, tej inej encyklopédii. Minule čo sme o tom hovne pušťali. <lipadli>, tam, tam píšu aj o maslovlasovi, že čo? Prečo nevám to encyklopédiu? Neviem však, ja som myslela, že to dáme čítať tej umelej inteligencii, ale... Dáme, dáme. No. Nejak sme sa k tomu nedostali. A ja, dáme, pozrieme to ešte. Ešte budeme hrať. No dobre, tak koľko je tých kačok? 2 lomeno 11, K. Už pre Georgea není, George už má tajničku. A kdo má ešte tajničku, tak laskavo vyjate telefon. A to je všetko. A už vieš, čo máš čítať odzadu? Jedna ze předu, druhá ze zadu, čiť ti když má náladu. <rý> ja vám že dneska Juro z Konga to luštiť pomocou tej umelej inteligencie, či aká to je umela inteligencia? <rý> Odmietol? Neodmietol? Nie, napísal, že dneska nelúšť. No. Nemá, nemá čas. Nemá čas dneska nelúšť, nemám, vo, nemám voľné ruky točiť to. Smetlami počúvame vás, ale nedá sa lúšťiť. Ja sa musíš brániť, si, si bol šuškať do tej onej, čo? <rý> <rý> musíš mať ruky voľné. Pravú ruku na pravé pleco. Počkej. <rý> <rý> <rý> <rý> <rý> <rý> Nie je Našla som U. Našli sme U? Áno, 3 lomeno 15. U, ako údo. A ty si to predtým nepovedal? povedal. bo je úplne na konci, som nevidela. No, Je tak zakrútený, že není vidieť. Zakrútený úd? 3 lomeno 15, u. Zakrútený, to je ako praste, či majú chvostiky. Aha, aj barani majú. Zakrútené, barani majú. No pekne, som ešte nevidel. Ja som barana, nevidel Tak. Takže môžete rozmýšľať. Čo vám vám ešte chýba? Nohy, nohy do, do V. Nohy do, me, do V. Na chýbajú nám. Ani Ačky, Ačka ešte nebola. Bolo ako láska a ako Anče. Láska <laughs> je láska! <laughs> ja, dobre. Tak, pustíme si ďalšiu pesničku od Katika a ideme sa pozrieť do tej našej encyklopédie. Si mi dala teraz hrobaka do hlavy. Tváre hey. v dave. Len som hráč. V duši pláči. Prázdne tváre bez duše prepunili svet. Duša sa z nich rozplače, keď nastane stred. Cesty je káv ja bez tieľa. Presvedčenia cudzie, mozgý systém vymierá. bytosti len radosti hlavy plné starosti ani nás tak jasnosti začiatok či konec zamyslenie boli to stáda oviec čo si baču volí Preplnili svet, plnili svet A duša sa z nich rozplače, keď nastane stred Za koniec, či konec Samyslenie bolí Toho stáda oviec Čo si baču, môžete si kľudne baču voliť, môžete mať prázdne tváre. No. Takže takto sa veci majú. Ja furt nechápem, že prečo ešte stále chcete byť pod niekoho vládou. Či prašivou ako to Giorgio volá, či Prašivcami, či Ficovcami, či kadejakým republikánom, alebo Núhrikovcami, alebo Dankovcami. Ja tomu to nerozumiem, fakt tomu nerozumiem. Prečo nemášte byť sami sebou a sami sa rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé? Čo, Giorgio? Prečo sú ľudia také? Ja ti, Karle, To je na dlhé... To je na dlhu Je to úplne ho... jasné, že ten systém je prežratý, úplne vygumovaný a, a, a ľudia sú takí, že len budú trpieť a trpieť a trpieť a trpieť a, trpieť. a ešte budú chrbatí nastavať. To, to, to, to, to je, čo je ja. skutočné. A ešte sa budú, budú popri tom aj byť a naťahovať, že ktorý je lepší, Veľa, ktorý vodca <súdňujem> mi toho menej ukradne, ktorý mi toho menej zobere, ktorý mi toho menej ja neviem čo. Ja som jeden čas rozmýšľal, že povedem jako na Slovensko, tam je veľa opustených dedín, vieš nikto nechce robiť a tak si hovorím, že uh, zlanarím ľudina dajú tú odčinu, vieš, že budeme jako odtrhnutí od systému tam už sú takí, to ja viem, že sú, sú ale to, <Sú, sú, som sú. Jako, to som si myslel, vieš, že jako odtrhnutí od systému a všetko no myslíš, že najdeš niekoho ne. a teraz tam dávajú a že pôdá, pozrite sa, čo sme mohli pestovať a, tá, a, a tak som k tomu napísal ten, čo to natočil a, pre, a prečo ty nepestuješ? Prečo tu dávaš videa? Každý len keca a nič nerobia. L ľudia sú leniví, jak vši. Dobre hovoríš, dobré hovoríš. No a, a keď sme už u tom, lebo bude, bude bieda, to vám poviem, tak je dobre si uschovať rýžu bielu, šošovicu, arašidové maslo, pšenicu celú, suchý chleba, to viete, ako sa robí, rybacie kornzervy, ovsené vločky a vodu, vodu, vodu. Ešte, No, no je, je to tak, no, proste, ľudia ľudia aj by vedeli, a, a možno, že, ale niektorí už, ako vraví, že, že už aj existujú aj sú, ale tam hlavne ide o to, že ten systém ich ubíja, rozumieš, niekto by možno aj išiel, ale sa toho bojí a najväčším takým najväčším takým oným nepriateľom je strach, každého strach, lebo sa bojí o tú svoju existenciu, o tie svoje hypotéky, o tie svoje úvery, aby mal čím splácať. Tak to je. No, dobre, kdo Nikto. Utajný. <laughs> čo to? A no, vypol mikrofón, ja on sa baví, ja on sa rozpráva. No dobre, bavili sme sa o tom podvodníkovi, tuto. Poďme nám to? Sme, to? sme to našli, tu na tej necyklopédie, čo to je. Takže, čo je zač? Andrej Kiska. Pustíme? Skúsime. Andrej Kiska, má niektoré vykonštruované, konšpiračné prezývky, úžerník, fašista, daňový podvodník, pozemkový mafián, dovolenkár, kriska, lietajúci ander, kiška, padlý aniel, ander kiska, nočná mora, americká fieldská, nočná mora, prezident, prezident na pol úvesku, je. Bol hovorcom amerického prezidenta Babráka Obamu, ktorý tiež bol len kohosi hovorcom. Takže šlo o akýsi reťazec hovorcov, na konci ktorého je vždy nejaký Pokémon alebo priamo ruský hacker. Napriek tomu, že medzi nimi je akási analógia, po víťazstve káčerov ho víťazný káčer Donald M1 k pronunciati Donald Ivanovič Trump za hovorcu neprijal, a tak sa z hovorcu Andera stal odporca. Tak, v krátkosti. No, a ešte, prepáč. Ešte máme ja, len... si to zahovoril. No, a ešte predával zbranie, v tej americkom štáve, v tomto Africkej republike, bol odsudený na smrť, tam ho oslobodili. jeho syn a, kšeftoval so zbraniami, tam urobili ten výbuch zbraní, to je celá rodina, to je, to je š... Jak, jak vred taký rakovinový. No, no, no to je v rodine, rozumieš? Mm. Však aj, však aj ten Biden mal takého syna. U nás bol taký kúvač, že mal tiež takto podhreného syna. E, no, každý každý sa má rád. Dobre, ešte pokračovanie tuto okiskovi. Nakoľko Slováci za úradovania Gašparka trpeli vážnou abstinenciou spoločensky priateľného jednania, povšimli si ukážkové vystupovanie a krisku a v abstinenčnom záchvate mu natlačili prezidentskú stoličku. Pohľad na túto stoličku bol jeho predchodcom trochu zvrátený. Andrejovi to však nevadilo. Na veľké šťastie slovenských ovčanov a smolutých amerických, je táto stolička od slintania výsluhových politikov tak naslintaná, že mu nedáva prakticky žiadnu moc. Andrej nie je rodený politik. Pôvodom ide o slovenského úspešného veľkopodnikateľa a Mizantropa filantropa a Čkára. P. bol od roku 2014 do roku 2019 členom prestížneho klubu slovenských prezidentov. Odkedy ho Robert Feší Kaliniak požiadal Nech lieta Stal sa našim najaktívnejším prezidentom Prevetrávanie tátnej letky Je to ogor lietadlo je to vtedy, vtedy, Že je členom Mexika. cientologickej cirkvi, Čo má dokazovať Anderova posadnutosť Trojuholníkmi Ktoré sú symbolom nie len kvantových Matematikov, ale aj Scientológie a, a keď išiel i, Išiel do toho do Ameriky sa stretnú so, so Sorošom, pamätáte? No jasne, he, he, to je to boli No a zobral si tých dvoch novinárov. No ja som sa ľudia smiali, jak oni robili tam videa, tom, to bolo naozaj sedliaci v meste. Tí dvaja, jak sa všetkému čudovali. Tí asi zavreli papule až tedy, keď dogrcali to lietadlo, lebo jak otvorili papule pri brakodrákom tak si hercali. A neviem, čo mi to ešte to musím dodať. Ja mám furt takú intuíciu, že on obchodoval s týmito orgánmi, s týmto Orošenkom. S orgánmi, ako myslíš, ľudskými orgánmi? Ľudskými, áno. Hm? Hm. Nie, nie myslíš s politajtami, lebo aj to sú orgáni. No už, áno, áno. Mne, mne, prišiel dopis, mne prišiel dopis, aby som sa dostavil na toto nejako pozastali, alebo ja keď sa nedostavím, že ma predvede orgán. <rý> orgán. <rý> orgáni. No, dobre, ešte tu máme čosi, ešte sme vyhrábali. Ako každému aj budúcemu prezidentovi bola vzorom matka, no aj jeho otec mu bol veľkým vzorom. Až takým, že sa po jeho príklade rozhodol podať si prihlášku do komunistickej strany Slovenska. Ukázalo sa, že KSS dokázala rozpoznať jeho príčetnosť na základe toho, že ako dôvod pre vstup do prihlášky uviedol, že KSS sa mu zdá fajn strana, a vstup do strany mu v predvečer Nežnej revolúcie zamietla. <skrý> Ďalším dôvodom pre jeho zamietnutie boli jeho spevácke schopnosti, keď týral výberovú komisiu falošným spevom pesničiek Karl Príla. Preto musel odložiť svoju politickú teriéru. Hey, americký sen. Po nežnej revolúcii sa rozhodol opustiť Slovensko a splniť si svoj americký sen. Najprv skúšal manuálne práce, neskôr sa rozhodol stať burzovým maklérom, čo sa skončilo stratou všetkých, manuálne, zarobených peňazí. Jeho životným príbehom sa inšpirovali filmy Wall Street, Wall Street 2, Wall Street 3, Vlk Wall Street a pripravovaný Vlk Wall Street 2. Uvedomil si, že najistejšie podnikateľské možnosti predsa len ponúka Slovensko a rozhodol sa vrátiť takže túto prečo dá sa na Slovensko kradnúť no a tu ste mu skočili naleba bol z neho vynikajúci prezident no, ešte? no ešte daj to čo si mi, daj toto mi pripomenulo uh, tú pesničku od, od Kabatu zbýva na Nováka lením si svoj ešte raz ja som ti nerozumel zbýva z na nová zmením si svoj jméno. Aha. Až tu celou zemí celou rozkladem. <laughs> tak se vrátim do svý rodný koloré. No, ty zlatý žíle, že tu má všem. Počuva, a ešte a... zahrať. A ty ho, máš, ty ho máš prečítaného, zelého? A tam čo robíš? ako on tam robil myča, nie? Myč nádoby. Myč oken. <laughs> Myč to si pustíme, tak chvíľu. No a toto. A pamätáte sa, jak uh, predvolebná kampaň, že... Uh, tento e, masný vlas nasadil laťku vysoko, že to bude ťažko ju preskočiť. No a nakoniec zvolili jačernicu a tá sa e, ľahko preflazila, pretiekla pod tou laťkou. Ale tu museli pripuknúť, aby trošku helia do nej, aby sa trošku povznesla vieš? aby ju z skladky dostali. krásne pretiekla pod tú laťku. Ešte máme? A ešte sme vyhrabkali? Slovenská ana anabáza Zlom vanderovom živote nastal, keď v roku 1996 dostal vnuknutie, aby skúsil podnikať v splátkovom predaji, čo predtým ešte nikoho na svete nenapadlo robiť. Odvtedy sa považuje za proroka a výborného manažéra. Tak sa začala jeho úspešná podnikateľská kariéra, spočívajúca na predaji výkonnej techniky nemajetným Slovákom. Uľútilo sa mu ich a dával im peniaze len za ich občiansky preukaz. Aby sa vysporiadal s výčitkami svedomia, ktorého prenasledovali pre vysoké marže na predaji hriankovačov, založil spoločnosť Charitatívnu spoločnosť Dobrý Engel, na ktorej úspechu si uvedomil svoju výnimočnosť a rozhodol sa kandidovať na post slovenského prezidenta. Hej, aj Slováci, Slováci. Ja, žolíka, no. žolíka mal, no. Čo mal, Nehral karty. Ale sa požička s tým Žolíkom, či čo to tam má. No, žolíka, no. Všetko boli násplatky všetko, no. Ale tak po, pozri sa z tých, z tých Komančov, pozri sa na pávek, čo, čo vystraja v Čechách. Ty, bláho. No, Blávek. Avšak to je taký istý, tiež pochádza z tých Komančov, to máš úplne jedno. No však to ti hovorím. Mm. A potom sa, potom sa krútiš hlavou a nesúhlasí som no, keď som hovoril, že v tom 89. sme mali zavesiť aspoň 50 komunistov, aby sa tí ostatní netrápali do toho no vieš, ale preto to bola nežná preto to bol podvod a preto sa len vždy, keď to niekto die oslavovať tak ako teraz oslavovali, ja neviem, čo to čo sa to oslavovalo to, to, to nevyšetrená bražda ešte, čo zostala. A no, všetci sa búchajú po onom. A Fico inak však tiež nikol, aj Ficov by šiel v zóne z komunistickej strany, však to bol tiež komunistický podlízak. Ano, devčatá! A Petra však tam spieval <laughs> falošné. No? Aj s Vajsom tam spievali, no vtedy. A ešte pokračujeme, by ho anamnézu. No jasne, daj anamnézu, dneska ho rozpiť váme. Anders vám je, teda. prezidentom. Anders výťazil v prezidentských voľbách v marci 2014 keď porazil najúspešnejšieho svetového politika v novodobých dejinách, Roberta Ficka, o cenzúru sa postarali chlapci z údolia padajúceho slnka. Za svoje krátke pôsobenie vo funkcii prezidenta sa stihol presláviť ako severoatlantický optimista, ktorý je presvedčený, že Slovenská armáda dokáže byť plnohodnotným článkom NATO. Je to preto, lebo reťaz je taká silná, ako jej najslabší článok. Zistil aj to, že ako prezident musí lietať nedôstojným jak 40, do ktorého sa z zďaleka nezmestia všetci jeho veritelezovia poradcovia. Chce preto kúpiť niečo väčšie, hoci neprajníci mu hovoria, že ako jeho andial by mal lietať na vlastných krídlach. <skrý> aj návrh, že vládnym špeciálom by mohol byť v 35, ale testy prezidenta v centrifúge boli neúspešné. Okrem toho je známy svojimi komplexnými prejavmi, o ktorých je známe, že sú pevne späté s tézami o poctivosti v podnikaní, o boji s korupciou a budovaní komunity slušných bezúhonných ľudov. Raz musia dať svoje dlanie dokopy aj na Slovensku. Jeho osobnosť je fundamentálnym základom pre spoločnosti ktoré si za svoju prvoradú povinnosť dávajú plnenie daňových odvodov voči štátu. Uvedomuje si, že práve taký postoj dokáže pomôcť sociálne slabším ľuďom v núdzi. Tak. On už teraz chce splniť svoju víziu, že sa táto krajina pod vrcholkami Tatier stane jedným kompaktným dobrým anjelom. Ako jediný z trochu ústavných činiteľov rozpoznal hrozbu, ktorú pre Slovensko predstavuje báťuška Vladimír Vladimirovič Vladimirovský Putin a preto rázne odsúdil jeho kroky na kríme i vo východnej Ukrajine, na rozdiel od Ficka a jeho poskokov, ktorí sa zaradili do putinovského klubu. Zlé jazyky zo slobodného vysielača ale hovoria, že to je všetko len preto, lebo Putin ešte kisku nikdy nepozval hrať golf, ani ho nepovozil na svojom Harlejovi Davidenkovovi. Ako jediný z roku ústavných činiteľov rozpoznal šancu, ktorú Slovensku ponúkajú slimáci. Spriatelil so so známym demokratom Erdogáňom, Turkom ako Repa, ktorý sa zmohol dokonca na organizovanie vlastnej genocídy kurdského obyvateľstva, a to už je hrdina jak sa patrí. Dobrý anjel mu pomáha bojovať proti Asadovi a Kurdom, zatiaľ len verbálne. Sám je veľmi citlivá duša a preto všetkých, ktorí pred týmto bojom utečú, pretože si nechcú rozbiť display na svojich e pozýva na Slovensko. <rý> Im sa sem moc nechce, utekajú mu do komfortnejšej bojovej zóny, ale Ander je rozhodnutý spraviť z našej krásnej vlasti krajinu, do ktorej aj Sýrčania a Somálčania raz budú ochotní prísť. <rý> no, však už to tu máme. Jaj. No proste, čo sme vám týmto chceli akože, povedať, že ono to bol kiska, ale takýto istý náhľad tam kľudne bude aj na každého jednoho politika, či sa hrne do politiky alebo sa z politiky tratí von. Či je to ten, či, George, jak sme na začiatku spomínali, ten baránek, <coughs> či je to Zorokolár, do ktoré doktoreho všetci kladú, to preboha ten ale dáva. Proste každý jeden vždy skončí čo skončí? Vy skončíte. <laughs> U každého jednoho skončíte. Len si spomeňte <coughs> na toho, toho Jana Murára, či aký tam bol, čo išiel do politiky. Keľňa, jako, keľňa, no, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko. Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, tak. Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, Janko, slovenskou politikou a... A Je, jednu skúsenosť, tak spomeniam spomeniem tak narýchlo, Keď som bol poslanec v Kocniciach, tak e, mali sme komisiu výstavby a jednoducho bol som členom tej komisie, že. A jeden z poslancov tak prišiel a začal s prezentáciou pre investo o, o investorovi, že investor ide investovať 20 miliónov do nejakej výstavby, do nejakej budovy a nejakého obchodného centrum a tak. A ja som položil aj jednu otázku. Večo si ty prizpravoval prezentáciu o... O investorovi, To je tvoja motivácia presadzovať mm. tento nápad a prečo ten, ne, ten investor prišiel komunikovať priamo s celou komisiou, mm. ale, ale presvedčil teba, aby ty si nás presvedčil. Mm. Tak som sa do toho trošku začal sprtať, nakoniec ten jeden poslanec odišiel, skončil, no a skôr som skončil ja, lebo som už na či, úplne chuť. Tá celá slovenská politika je o ničom. Hej. Aby sme aby si jednu vec povedali. Slováci nemajú na úradoch, nemajú peniaze na, na samotné zmeny v tej krajine, majú len na to, aby dostali výplaty aspoň v komunálnej politike. A majú iba v peniaze úrady na to, aby ľuďom dali výplaty a urobili nejakú základnú údržbu ale zmena je absolútne nie je možná v tých hej No, no. Dobre, ale vyšme, ja hlavne pravda. ide o to, že tí ľudia ešte si nechajú kradnúť, rozumieš, ak už len financujú tie zapraskané voľby. Tam sa podelia toľké, veľké preký. No, to, okay, pravda, to, to okay, ale u okay. mňa, ako člena komisie, ktorý je rovnaký člen ako ostatní členovia, a zrazu zistím, že tam príde jeden človek s PPT, proste no má je prezentácia PowerPoint a prezentuje investora, hej. A, a sa opýtam, ja ťa oslovil? Kedy ťa oslovil? Ako si sa k nemu dostal? Prečo nie my? Hej, všetci. To je divné, hej? No a keď som začal hovoriť, že je to moc divné, tak proste ten človek nakoniec tej komisie odišiel, hej. Takže, čo nám z toho jednoznačne vyplýva, pamätajte si, politik chce vás len zodrať z kožia a zarobiť na vás. To je všetko. <laughs> o, to, o, to, o, to o tom je politika. Obrať vás aj o posledu. Áno. A na štátnom sa, zo štátneho sa najlepšie kradne. politike sú najlepšie, tam sa točia najväčšie prachy. Ale sú, ale sú, to, ale sú to vaše prachy. Ha. No a potom, potom tak sa... potom sa, sa chod... pozri na, na toho očovského pampušika. To z neho vylieze. No, vyíšte. Však aj ten chodil do rádia. Tiž zlé jazyky zo slobodného vysielača. <laughs> Nie, že keď u mňa bol niekoľkokrát, no, Rudiger. Dobre, ešte píše Peťan z Prahy, stája teda sredčanských teplíc prechodne. Vláda pri zakázala i koužení na verejnosti. Osobne si myslím, že na klečení venku je ešte stále zima. Ale však to tam ešte ani nestojí. <súský> ešte to je malé. Nie, a však nemáš aj to už douzdať. Vajgel, vajglik. <súský> Nedopalok.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 3 lomeno 7, krátke A. Núda, núda. Aj tam je A, Žoržo. 3 lomeno 13, krátke A. A to ešte len núda príde, lebo dole není žiadne A. A v tej dodatskojaj nie je žiadne A. A v tej dodatskojaj tajničke nie je žiadne A. Takže Dori <laughs> Konec nudy. Konec nudy. Dobre. A, a mám po noho lode. lode. no. A ja neviem, či nemáme tú taničku. To máš, že sa nedá ešte vylúštiť, keď to, keď to takto... Ja, ja tam tie písmenka vidím, ale keď sa na to pozriem, vieš, že keby tam neboli tie písmenka, alebo boli len tie, čo sa doplnili. No, však to nie je o to, že sa to nedá vylúštiť. Je o to, že nikto nevolá ani nepíše. Ale, ten spodok sa nedá, ja. tam je Však... tak, taký galamatia, že to je hrubá. Žiadny galamatia. Tak to je ten hlavolam. <laughs> hlavolam. Krkolam. Krkolam. Krk krky Krk krk vykrútim. <laughs> ja. Dobre, vtipne nemáme žiadne, ani písmenka nebudú žiadne. No tak môžeme ešte čítať kísku, keď sa, že ešte tam je kus šok. Daj, ešte je tam kus, aby sme celého? Nie, ešte Mnie tam máme toho dosť. Tak dobre. Tak pozrieme, ešte o rozpýtlame. Ander pracantom. Ander nespravodlivo prenasledovaným ekonomom. No. Takže čo chceš? Daj, daj to tam. Neviem, koľko mi to tam da celé? Koľko ko, dáš, toľko dáš. Aký mala, taký dala. No, takže treba chodiť k voľbám, voliť si nad sebou nejakých tých papalášov, aby vás mal doberať. A takých, čo najviac ľubuje, alebo čo je taký úderný vždy pred tými voľbami, no? Tak Ander pracantom. Ander pracantom. Máme? Ander pracantom. Navzdory známemu faktu, že slovenský prezidenti nerobia nič, Ander si našiel spôsob, ako byť užitočný. Zistil, že lietadlá vládnej letky potrebujú lietať, aby náhodou nesplesniveli a piloti sa úplne nezvlčili. Preto sa podujal, že úplne zadarmo vezme každý predlžený víkend, všetky jeho víkendy sú predložené, jedno lietadlo až do ďalekého popradu, kde náhodou aj býva. Týmto ušetril kopu peňazí za auto. Neprajníci ho nakoniec donútili cestovať autom, čo však Andera od každotýždenných ciest za milovanou manželkou neodradilo. Funkciu prezidenta vykonáva len menšiu časť týždňa. V práci sa ukáže v pondelok po obede, 5 ráno ho tam už nenájdete. Pred Sviatkom Helovým Všechsvetých, v stredu, stihol mať autonehodu pri Žiline už v útorok o 11 hodín do obeda. Za to môžu Fico a Kaliňák, ktorí mu zobrazili lietadlo. Manželka ho do Bratislavy neprišla pozrieť ešte ani raz. Počkaj, prvá alebo druhá manželka. To nepíšu. nepíšu. Ale, ale môžeme si kľudne potom zobrať na paška aj ďalších. Jaternicu, Gašpara, ale však, vôbec, Je to vôbec nutné? Je, nie, na, čo, na, na čo nám to je? Zase sme pri tom, na čo? Na čo sú nám politici? No na čo? No tak... Úplne k ničomu. Ja som dneska, sme ani politiku nepozerali, že nie? Tak to máš politiku. Ale ako politiku nepozerali tú, čo sa grca pri pri obede. Toto už nie je politika? No, ja som pozeralo. Ten humusák tam zase perlil. Hlina, humus. Hlina bol zase dneska? Žeho, um, že nám pověl oh. novinky z politiky. Tíko, někdo volá. Haló, haló. Halo, halo. No, halo. To je, je archíst, nebo to je živé vysílání z PDRPH, rečenské zabite. A Pěťan, no se <laughs> hey vás. Ty, ty si lúštil? Ty si lúštil ta, tajničku, nebo daj. Sikovný chlapec. No, a máš už češtiu nieči slovenčine. Pálko pal, je pamätník, ako Katka pre, prepáš, ale pálko je pamätník. To sme vždycky říkali, mám tajničku, páži. <sustí> máš, aj ty máš páži teda, tak nič. <sustí> neváž, neváž. Ja som tam posílal jeden vtip, ne, tajničku nemám, oblovalo se, ne, som, ale mal v, vtip, ktorý tam posílaal, palko, som tam posílal, pálko, ktorý som nevadí. Ale som partner, přítel, manžel, manželka, co má katka doma a říká, když to tak podívám na svojí katku, napadne mne, takhle, ty máš, ale štěstí. <laughs> <laughs> no víš to. Počúvaj, ale já, já žiadny v ti mi neprišiel. Čo ty rozpadáš? No, jeden jeden nero, mi prišiel. Zateru to skončilo, niekde bol o, o, o, o, o, o tom kouření mi nebo prišlo. Za, za ale tu nerušíš. Pošla to mu nějaký dárek. A teďka zpívá. Spěvák, tak jde do lidí. Hele, pro žáku, moc <tějí> no, se. Ono má si přišli, zrušili. Děkuji, moc krát, už končím. <tějí, tějí, tějí>, já jsem teda z ale já dneska mám. Dobre, ale to je tak, ako skočiť Peťovi do, do ústa. Dobre, či to sa nedá? Počúva, ale to nespieva Katka, ty, to není Katkin hlas. My tu, my tu riešime, my tu... to sú Katkine texty. Nechaj aj ženu trošku porozprávať, ty si horší ako ženská. Kati, ti sme ako robíš pesničky. To sú moje texty a hudba je robená cez umelú inteligenciu, takže spievačka je umelá bábika. Mám umelú aritmetiku, pretože ja mám takú špeciálnu aplikáciu, menej no, cez suno. No, tak. A z toho sa dá čo ved urobiť. A, a keď mi polko složí text, tento umí, ten skladal uhlítek. Čo ja so skladal uhlík? Nie, to je tak, ja píšem básničky a potom mi napadlo, že však prečo z toho nerobiť aj pesničky, takže píšem pesničky v podstate. A tak sa vám nejakú kľadku a ty napíši Palkovi a palko píše Georgi, Damatia a dáme to všichni všetko dohromaliť. A bude to naša hymna. Vyskúšajte, že si okrem sumu aj producer, producer to, podle mě je to lepší, já mám s tím lepšie Ale V kondu taky se sklávají bástičky nebo... E, já sklávajím. Amšalen robí a děť. co kopuluje. Já, <laughs> <tam všalenu> kopuluje. <laughs> Ja, ja, mám, ja mám v Kongu na starosti nejaký online marketing a podobné veci, takže ja som miloval o inteligencii, skoro delám na demi bázi. E, videah, no, a hudbu a tak Ale je to v francúzštine pro kongolsky tok. Dobrý deň, Antropy. Aj keď poviem, krší ako niekto príde potom vypnúť. A, ja A ja, ja, ja, však, <síci> tý, tý. Nie, ale ich sa nepočúvate, halaní, tak rozpráva jeden alebo druhý alebo tretí. Ty rozprávaš, Počujem. že ak z magnetofonu... Nemôžeš poslať pusu. Polipný prdel. <sí bajo> už spojenie bolo prerušené. Čo opäť ďakujeme, že si zavolal. Už sa odpojil. Jóra, nepočul to, no. Juro, ty si nechcel zahrať náhodou tej svojej manželke, či jej bol len pošuška do uška. Ale však zahrajte Kabáty, Colorado. Ja. Áno, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad, Kolorádo, Kabáty Kolorado, kabát, no, Kabáty, Kolorádo, aby ste, nech sa to priblíži k tomu Kiskovi. Ja som... A ináč toto... Toto sumo, ja som použil tiež na Havaji. Sumo. Ja zmasknul, tak mi polemal do rebra. Si zápasník sumo. Mal si aj <coughs> tú George! Džorđo. A teba to Toda zobrali, mňa, keď si taký tenký. Tak George však ty si príliš tenký na sumo zápasníka. <coughs> to by tam mohli snehu, ako sa však ťa, ťa muselo zlomiť, ty. Pán <laughs> desí najhorbších. No. No, dobre, ja som tu mal nachystané, aj si iné nahratie, ale dobre, tak keď chcete kabata, tak tu máte kabata v kabate. Čo už je koniec? A kde? Ani tajnička není. Už na len 5 minút. Hráme kabata, Colorado. Dobre, kabaty. na presto, naplne kvôlesne aj. Vyzlékate kabaty, ide Colorado. Vyzlékači kabatov, <laughs> kabaty dole. George, <laughs> spievate, áno, spievate. Poč Počkajte, ešte nemôžete, lebo... Zostanete bez... zapnutí. Ešte Môžete spievať. Ste reklama, lebo musíte, dobre, musíte dobre. vydržať, bez reklamy to nejde. Aňo, aň, aň, aň. a ňo. A už, oh, už ide. ide, ide. Takže koloré do. Čup, na plné gule. A ešte mi poviete, prečo mi to nejde. A teraz ide, tak už ide. Na plné gule. tam vždycky říkal o chú žádný strachy Steško v boj, v kolore jedu, môžeš múžeš pás Já radši utratil jsem za všechny prachy Do srdce Evropy a odjel v klidu hráz Narvaný kap si prsten, si zlatý tam kolem krto míští indiány maj. A ty, co nemagaj tak sú nejvíc bohatý Musím si pohnout do kále, tam rozdává No aby nebolo pozadu teda, že tajničku dnež nevyluštíme, Katí, daj tam ešte, prezradíme, že V, nohy do v. Ale toto musíme pustiť potom ešte raz, toto a nájde nejakú inú verziu, však tu je nejaký čudný zvuk. Dobre, nájdeme druhú, no poď. Čo mám robiť? Nohy do V? Nohy do v, daj. <laughs> daj nohy do v. <laughs> Dobre. A kde sú chlapci? Ne Neodyšte oni? <laughs> Nie aby som ich nevidel, Adam. <laughs> nejaký čudný zvuk za začal byť. Pozri, George, není. je. Si tá? Áno, som sa to Colorado. George, jo, ešte raz to pustím na nejakú lepšiu verziu, lebo tam bol nejaký zvláštny zvuk. Dobre, takže nohy do V1 jedna lomeno 1. V. A teraz do tajničke nohy do v. V číslo 7 a v komorke číslo 11 ďalej. Jo. Jo ako janči. 3 8. Jo. A v dopomkovej tajničke v komorke číslo 1 a v komorke číslo 17. A ešte nám tu chýba lo. Ako láska. 2 lomeno 4 a v doplnkovej tajničke v komorke číslo 3 a 15 a všetky komorky sú vyplnené týmto pádom, tým pádom musíte vedieť, čo tam je takže nechamite sa do vce dať inak, inak ešte k tým darčekom posielali sme ešte, sme, ešte dlžíme poslať Eke to... stále dožíme, už to máme aj pripravené. Predzabalené. No, sme sa nedostali dostali na poštu, takže... Lebo Eka nechcela tričko, vraj sa nezmestí. My sme museli vyňúrať Tyci. niečo iné, lepšie. Tam vyňúrali. Máme, ale ešte to musíme být dnes na poštu. Áno, prideme. No... Dobre. Ja vám zajtra, ja zajtra zložím adresu do, do Prahy, že mne to donesú potom veci do Konga, ok. No, bolo by dobre, urobme to. Tak dohlaste, <súdanie> jasne, pošlame trička. Ja viem, ja viem, ja viem. Nebolo by, by odvedené. Inak... budeme vám tam, tam trička. My chceli sme vysielať aj online na YouTube, ale ešte nemáme tých 50 páčov, ty si slúbil, že dodáš nejaký zvyšok, ale ďakujeme ti za to, čo tam prišlo, lebo ich pribudlo, už máme 41 a už len 9 posledných zúfalcov nám tam chýba. A môžeme to vyskúšať. Počívať, to slúbuješ slubuje, ako ten poslanec košický, čo? E, keby, si minule, keby si ma minule nezastavil, jo, ale to ne, netreba tak robiť. Toto, tak ale nie, ináč, to, to netreba, neví. to záleží na ľuďoch. Chcete, chcete, bude, nebude. Všetko záleží len na ľuďoch. Takže prezradíme tajničku. Dáme tajničku. Ja sa, a ja sa trápim Čím? tú špotnou. Čím? Čítam to zazadu. A vidíš to, čo odpredu? A to, to, to pozerám tu dole. To prdele. To je, to je výdrb s mazákom. So, prečo, a prečo s mrzákom? Mazák, mazák. Je s mazákom, Davaj. jaj. Čo ti vyšlo? Počkaj, telefon na zvoní. Už nás Halo halo. ja som myslel, že už sa nedovolám. Posledná minúta. No dovolal nevodil, si sa. Nevodil. Tak... A, šup, šup. A však to je náš Jaroslav. To som ja, však tak tu pením, lebo tiež som to nevedel, ten spodok ani za boha. A už vieš? Ten, ten vrch mám všetko. Spredu aj zo čiš, zadu. To, Bolo to náročné? Ako odzadu a jelenový pivo nelej. No víš to, a spredu. A sprečítal nevám, si od zadu. ako si... Jar, nemusíš ja... mať meké keď tam je... Eh. Áno, správne, nemusíš. Počúvaj, a ako si čítal? Spredu či odzadu? Odzadu. <laughs> a no, dá sa to aj tak, aj tak, no. No vidíš to. To, bol, to bola... Sa, vidíš to? To je zaujímavá myšlienka Dá sa to aj tak, aj tak. O ebavka, čo? Taký <laughs> tak. Teda, ale dneska to, no, to bolo... musíme dať do konca. Proste, ne... No pre mňa neriešiteľné. No, neriešiteľné, čo, čo a my sa tu môžeme čakať potom, a tu takéto hovadiny, to nepoznáte detské hodné hadanky. Tak dobre. Poznáme je rôzne, ale rovna to ma nenapadlo. Geroši, ako ale si ale oslavil? Ne, nedoplnil som to, no. Áno? ako si oslavil narodeniny? rodeniny? Nakonec som bol v <laughs> Až nakonec. skržme sa v krčme. Ale... No dveň tak viedne, však na do roboty. A stíhal si robiť? No to ja vždycky stíham. Vákej, pohľadne všetko. Dobre, takže tajnička bola všetko nakoniec, Čo vyložíš dole, čítaj ho Počkaj, ja tu mám niekde aj tú oslavu. pesničku. Ale nemáme vie. Jojo, Jojo, Jojo, ideme ti zahrať ešte ten kabát, lepšiu verziu, takže môžeš Dobre. do toho spievať, zostaneš zapnutý a Jaro môže spievať, keď chce. No, a my sa pomaly Dobre. začneme baliť a, a my sa rozlúčime. Počkaj, že sa aj ja sa rozlútim. Tak môžeš vydržať do konca, no, potom ťa zložíme. Mávaj, mávaj, mávaj v takom. <coughs> <coughs> no to je tá posledná Karola Konárika platňa, to poznáš. Čo, neka? No ležím v tráve a kývam vtákom. E aj no tá vidíš. Posledná, posledná Konáriková. <coughs> a ty nekýváš, ty mávaš. A ty mávaš. <coughs> Majte sa v táci. Dobre. Čaute. Dobre, čaute, čaute. Tak všetkým krajeme, čaute, prajeme. Čau. čau, čau, všetkým čaute, prajeme krásny čaute, celý čaute. týždeň. Plný radosti usme ho na tvári a uvidíme sa a budeme sa počuť znovu v nedelu a ľahko je žiť, ľahko. Čaute, čaute, vám ďakujem ešte chalani, že ste boli na príjme. Čau, Čo, čau, Čaute, čaute, čaute. Adiós. A Katíkové. A pa, pa, pa. Žíkal, ja že je bez pievať. Steško <laughs> v v kolorédu si ešte. Ja radšej utratil sem sa <laughs> <sám> všechny <laughs> prachy. Žorža, ideš! Polo! Idete, oby dvaja. Šup, šup! Krkuvíš, indiáni, A ti, co nemakajú, <inaudible> tak so výzbov tým. si pohnout do káve, tam rozdá. Kolo bydlej, že se ja, jenom okay. lezky usmívám, kdyby se nesmál tako okamžite utlej, a že kosti za to, že se nedívám, místo kratom nelžuvám, prejpa jsou holky, a když ti v nezda platíš, vyrazej ti deš, to tam nebude tak horký, místo na koník tam